Szantana és az Európa. 2017. szeptember mondjuk az, hogy hetediké van. Talán nem lövök nagyon mellé. Bár ide van írva elő. Most látom. Az van ideírva, hogy analó non nan 70440 csütörtök 2017. szeptember hét meg az, hogy kilépés, meg csend, meg megyevet. e van. van és csütörtök. Én valószínűleg a műsorom visszatérte okán, némileg fel vagyok dobva ennek következtében, hát az alvási szokásaim némileg átalakultak. Több némileget igyekszem nem mondani. Korábban fekszem, még korábban ébredek, később fekszem, még korábban ébredek. Ugye a van egy olyan kritikus mértéke, ahol már az ember elég sajátságosan viselkedik. De mint azt egy legutóbbi gyilkossági történetnél olvastam, pszichai felmentési indok, ebből azért nem lenne. Mérhetetlen feledékei vagyok, de arra biztos visszaemlékeznék, vagy remélem, hogyha tegnap valakit eltettem volna a lábalól. Elküldte nekem Horváth Péter, hogy mi el a klubrádióban, de erről majd ő beszámol részletesebben, ha akar. Elvileg ugye ez a rádiomisor, ez tényleg elvileg, is gyakorlatilag arról kéne, hogy szóljon, inkább gyakorlatilag mindarról, ami tegnap és ma történt, és lényegesnek mondható. Ugye a szloganezenél egy kicsit frappánsabb, de most az sem Mindre, mint az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsóadást, magamat még tudom idézni. Aztán majd szeptember végéjén a Petőfi. Hehe. <hály> Ilyen borult égből próbálunk derült égbe váltani, hogy sikerül-e vagy sem, ahhoz ki kell nézni az égre. 15-17 fok van, a duplája nem várható, a Balatonba lehet fürdeni, de ahhoz alapvetően NDK turistának kell lenni, vagy legalábbis valami hasonló attitűddel kell rendelkezni. Hogy mi az NDK, Az mindenki nézze meg az értelmező szótárban, vagy a Larusban vagy ahol akarja. Lassan úgy érzem magamat, mint egy ilyen skanze, mint egy ilyen múzeum. Nem messzire jött ember vagyok, hanem egy ilyen boroskiánba zárt múlt. Nyolc órakor Karácsony Gergelyel beszélgetek, 9 órakor Ugi atvillával, legkésőbb fél tízkor el kell mennyek Így ha akarnék, se tudnék maradni tíz óráig. 1 és 8 ez a két elérhetőségem van, ez két telefonszám. Aki Cserhádi Ákost keresi, annak is, aki engem keres, annak itt is, Kovás keresi, azt is, melyet próbálom kapcsolni. Nem sikerült, azt jó napad. 0614890999 és 06 Nem ígérem, hogy a hétvégén kialszom maga, mert fogalmam nincs, hogy a hétvégre hogy fog majd alakulni. Ez a menet így most október 23-áig tart. Lehet, hogy időnként kiveszek egy hétfői napot, mint más rádióban más műsor készítő délután, de ez a jövő hétre még nem vonatkozhat. Ilyen gyorsan nem lehet elfáradni, vagy legalábbis lehet, de nem szabad. Gitározom még egy kicsit. Találkoztam te a parkita Jandrással. Hát ugye ebben is elfárad az ember, hogy imáron Ugye visszatérve a régi ényéhez, vagy legalábbis bizonyos szempontból elkezd találkozgatni emberekkel és beszélget velük, akkor azt kérdezik, hogy akkor ez most riport lesz, mondom nem, akkor milyennek a műfaja a beszélgetés, mi az, hogy ugye mi csak úgy beszélgetünk. De nagyon elbeszélgettünk az átalakult kikában Önök KIK-a megjelenítést hallottak. A két óra az úgy elröppent, mint a SICC. Jövő héten folytatjuk a beszélgetést, de még nem itt a rádióban. Imáron 10 percánulat reggel 7 óra, ma 2017. szeptember 7-én csütörtökön. Itt a Kejfei minden, amit ez az az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános János műsora utóbbi én vagyok. Ha másért nem, akkor innen mindig tudni fogom, hogy engem hogy hívnak. Azt ugye nem tudom, hogy hanyadika van, de amikor a nevemet kérdezik, akkor azt fogom mondani, hogy váljanak egy kicsit minden, amit az az tudni kell, a hallgatók és fialajános János műsora. Jó reggelt. Erről, a, erről a hirdetési próbálkozásról a Krubáliában a másik két rádiót tudjuk. Ugye tegnap délután 4 órakor feltáta a fehér füst, és fölhívott a kedves Galambos Ándem, hogy teljesen baromi kedves úr a, a klubrádióban, hogy ezekkel a hirdetésszervezésekkel foglalkozik, és közölte, hogy legnagyobb a sajnálatára nem mehet a hirdetés a klubrádióban, mert az értekezlet, ami ott volt, ugye a vezérigazgató, a, a főszerkesztő, a tulajdonos, a, szerintem még a büfés is, vagy akár közölték, hogy Ötzeférhetetlen ez a hirdetés. Ugye, ami csak annyi lenne, hogy Fiala János műsora a szeptembertől a Civil Rádió hullámot, nem. Tehát nem a Menj kellett volna hirdetni, hanem egy ilyen egyszerű műsort. E, e, tulajdonképpen a dolog az égettemileg semmi probléma nincs, ugye, amit a karcefe meg oldani 5 perc alatt, Igen, ahhoz. Nekik 72. Nekik 72 óra kellett, és ha nagyon pikért akarnék lenni, akkor a Fidesz gyorsosságát, a baloldal gyorsosságával nem akarnám összemérni hasonló mód, mert az egy akkora demogógia lenne, ami azért még az én esetemben is nehezen elviselhető, de ha itt most jelképesen akarnám ezt érzékeltetni, mert önmagában az, hogy ez a döntés született, ugye a karcefemen se karcoltuk itt a tollunkat, tehát nem kezdtünk el Gaidi csontonit ironizálni, nem, hogy miféle dolog, ha ezt így döntik el, vagy ha azt mondták volna, hogy 2 millió forint másodpercenként, ez Egyértelmű válasz arra nézve is, hogy mi a helyzet. Ez a 72 óra különös tekintet hogy minden nap kértek egy kis türelmet. Igen, de, de az, amit te, te kezdtél tegnap mondani, ez a, ez a több ezer éves szlogen, hogy ellenség, mert még csak elbánok, de barátomtól menj's meg uram, ez tényleg ér, ér, ér, érvényesít, és egyszerűen a témai, amit szintén szoktál az is emlékezni, idézni, hogy a téma ismerete nem állt, ez az ember megszólaljon, tehát amit a Pikó csinált tegnap reggel, azért, ha nem tudja, hogy miről van szó, és az, az élő adásban ugye betelefonálnak többen, és SMS-nek kirogatják, hogy a Fiala a, a civil rádióban ezt, azt mond, és akkor ezt így reagál ugye a, a Pikó, hogy, hogy több hallgatók is jelezte, hogy nagyszerű kollégánk Fiala János a Kubrádion köszönülő a nyelvét, ne tessenek ezen idegeskedni, és emiatt tényleg nem kell telefonálni, nem nagyon foglalkozunk mi ezzel, Jánosnak meg úgy tudik, hogy ez beakadt, és ez jó neki. Szóval, ha nem tudja, hogy miről van szó, akkor miért kell ilyen pikírten megjelzéseket? Jó, tenni, én szóval. tegnap Facebook-asztalon, nem tudom, mit csináltam a pikóval, a magunk módján ezt rendeztük. Én úgy tudom, hogy ezek a beírások, ezek a telefonok, ezek nem kerültek adásba. Magyarul, ugye ez azáltal került a nagy nyilvánosság elő, hogy ezt a műsorvezető megjelenítette. Mi? Ez így ebben a formában nem szerencsés, hiszen ha nem beszél róla, és a műsorban nem kerül bele, hát, akkor ugye a szóra se érdemes kategóriában maradok. Így pedig. Hát ugye a téma nem ismerete tényleg némileg befolyásolja ezt a mondatot, de meghallgatta magam is, nem volt olyan borzasztó. Az nagyon jól esik egyébként, hogy a hallgatók beszámolnak erről, hogy hát milyen formában azt nem tudom, és ugye én nem ekéztem a klubrádiót, hanem pontosan arról volt szó, amiről az elején beszéltünk, hogy hát ez egy, ezt a döntést egy gyorsabban is meg lehetett volna hozni, és hát a te emlékezetedből adódva nagyon jól visszajutottunk pik és pak, Székely Gáborhoz, aki ugye megkérdezte, hogy mennyi a szolidaritás rekláptarifája. És ha már itt tartunk, akkor ugye két mondat erejéig ez a barátaimtól mencs meg engem, uram, tipikus esete az ugye azért érdekes, mert a hallgatók egy része egyáltalán nem érti azt, hogy miután én kritikát fejtek ki, hogyan lehet meglátogatni adott esetben Rónai egont vagy a Kálmán olgát, és miközben én őket nem szeretném az ellenség kategóriába tenni, hiszen ott megmagyarázható lenne a cselekedetük. Én azt gondolom, hogy a hallgatók néha nagyon nem jól, néha kifejezetten rosszul, vagy a magukból kiindulva tudnak olyan dolgokat feltételezni, amit én hiába próbálnék cáfolni, mert az ő van egy kép, azt én már szétrombolni nem tudom, csak megerősíteni. Komorú ez nekem, mert én rajtad kívül, hogy reggel 7-10 utána a bármikét kocsiba ülök bárhol, én csak a klubkádiót hallgatom. Tehát baromidat szeretem a műsoraikat. És egyszerűen nekem ez borzasztó, hogy, hogy, hogy egy, egy ilyen hirdetést hogy ők nem akarnak megjeleníteni. Minden... Még egyszer mondom, az, hogy nem akarnak megjelenteni, az egyáltalán nem baj. A módjával van probléma. Abba, hát De azt tudom neked mondani, hogy a hozzám barát ilyen viszonyuló bors, ugye ma megjelent velem ott egy interjú, nem fogom felolvasni úgy, mint régen, uh -huh. és csak malíciózusan, némileg malíciózusan mondom, hogy a visszatért Fiala a és rádiós címírás, az ugye a tizedik oldalon van, bezzeg, amikor megszűnt a műsor, a címlapra uh -huh. lehet. Igen, igen, igen Innen jó, is hát... kirohanok, hát hogyha akarsz, megírják de hát a fontos, nem. hogy minél többe hallgassanak téged is Hogy próbálkozunk a láncidrákodat Próbálkozzunk, de egyelőre még várjunk majd, vele majd szó, meg, meg, Megbeszéljük a sorrendet oké, Köszönöm Péter oké. a telefonáltal Szia édesem Corváth hallották szegény ember azzal főz, amivel tud? Lehet maliciózus megjegyzéseket tenni arra, hogy az ember hogyan próbálja valamilyen módon köztudomásúvá tenni jelenlétét, tehát az osamban forítottak le. Addig megkérdezi a lányomat, hogy honnan is velem az illetőt. Én nekem rokonaim már nincsenek, csak kizárólag hallgatóim. Igaz, hogy rokonaim korábban sem nagyon voltak. most elintézték a németek. Meg a magyarok. Vannak ilyen űsi módszerek, hogy az ember kimegy a nádasba, és ott belesúttok titkokat, aztán a szél kifújja. Ma már vannak modernebb módszerek. Van a hallgatóim között olyan, aki meteorológus és elmagyarázza ezeket a hurikánokat? A között olyan, aki egyetlen bármiről akar beszélni, ami az elmúlt 24 órában történt vele, is számára fontos. 0614890999 és 063677161. A szerencsét nélkül vettem vissza a régi Kejfej hangot, és ha bár néha van késztetésem elmerengeni a múltra, ami egy ilyen álmos pillanatban öngyilkos gondolatnak is tűnhet, de hihetetlen erővel átaszítom, a aztán elmesélem önöknek. Anyukámtól meg egy bőrgyógyást, aki ezt időnként elszoktam menni, egy rendelőintézetben is dolgozik. Itt a rendelőintézetben ez nem most történt, hanem hónapokkal ezelőtt. Egyszer csak letámadtam egy asszisztensnőt, akiről akkor még azt hittem, hogy orvos. Ő szabadkozott, hogy ő nem orvos, és azt kérdeztem, mert az átelemben volt, hogy allergológia, hogy aki ott szokott egyébként rendelni, az egyszer fogadna engem, bár nem vagyok annak a kerületnek a lakosa már. Az illető azt mondta, hogy igen, azott egy időpontot. Az illető fogadott, hosszan elbeszélgettünk. Én nem állítanám önöknek az, hogy egy olcsó gyógyszer dílt föl. Így jött az eszembe, hogy régen azért még reflektáltak olyan mondatra, mint amit hét fő mondott Rákai Filipp, amikor azt mondta, hogy az állami vezető fizetésében az utolsó nulla az mire szolgál. de ha önöket nem, az önök érdeklődését nem, felkeltett, nem, nem, nem felkeltette, nem keltette fel. Én fizetésemben az utolsó nulla nem jelentkezik, mert is fizetések. Amikor meghalladtam, hogy mennyibe kell a gyógyszer, csak is kizállap azzal vetettem egybe, hogy milyen dolog a szénanáthat. Jó, lett volna egy akkora összeg, amiért már nem váltottam volna ki a gyógyszert. Ez egy egész mix egyébként. Tabletta, orr, minden. Nyelv alá. Jelentem, szeptember 7-e van, és nincs színanátran. Tervezem felkeresni az allergológust és az asszisztensnőjét, és valamit viszek nekik, mert... Szóval, ahogy... Baromi jó helyfej csinálni, sosem fogom elfelejteni az elmúlt fél évet, soha a büdös És most, amikor nincs színanáthám, egészen élénk emlékképeim vannak arról, amikor például tavaly ilyenkor voltak tüneteim. Nálam a színanáthám mindig augusztus 20-án jelentkezik, és az akárhogy is nézzük ide, lassan három hete volt. Már 7 óra 22 percem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Felkeltette a vélemény érdeklődésemet, csak azt nem tudom, hogy az öné is felkeltette, bár gondolhattam volna. Egyetlen egy hozzáfűzni való lenne. Azt gondolom, hogy idélni, meg szűznek maradni változatlanul nem lehet egyszerre. Na még egyszer, ha ezt most ez... nem értettem, minek nem lehet maradni egyszerre? Idélni. Idélni, meg szűznek maradni nem lehet változatlanul egyszerre. De most mire vonatkozik? Korám... Ja, bocsásom meg, ezt nem mondtam csak a számomra, volt egyértelmű, Rákai filipre vonatkozik, és a fizetésének az utolsó nullájára. De ez, most, de, de, de ez most a kettő hogyan került egymás mellé, tehát most ráint vegyben. Hogy, hogy ha, ha, ha zavarja azt, hogy őt meginterjúolják, meg ilyen olyannak, elmondják, akkor, akkor szerintem egészen nyugodtan foglalkozhat mással. Ebben az országban él, ezeket a dolgokat pontosan tudta. Gondolom én, hogy ez egy -egy, együtt fog járni. Jó, ezzel. Ön hallotta azt a beszélgetést? A teljes beszélgetés nem a végét hallottam, mondjuk az utolsó tíz percet, úgyhogy nem tudom maga a beszélgetést. Ugye, az ugye az volt egyszer egy beszélgetés vele, és aztán beszélgettem Horváth Gáborral, Nélszava főszerkesztőjével, vagy megbízott főszerkesztőjével, miközben Na egyébként azt ugye őket, az igét a világán nem köti össze semmi sem, de ebben a virtuális libikókán, ahol az egyik felén a Rákai Filipülés, a másik felén, de mondjuk van, hogy ez egy virtuális libikóka. Ebben alapvetően az a probléma, tudja, mint hogyha nekünk kettőnek lenne egy konkrét problémánk egymással. És mi azt megbeszélnénk, és kedden, háromkor úgy válunk el, hogy mi ezt megbeszéltük. És számomra ez a történet, és Magyarország azért elképesztő terület, mert egész egyszerűen másnap reggelre olyanná válik a helyzet, én nem tudom önnek megmondani, hogy milyen okból, mint hogyha előző nap három órakor ne úgy váltunk volna el egymástól, hogy mi ezt megbeszéltük. És én nem tudom megmondani, hogy ennek mi az oka. Ha esetleg nyilván nem várja, hogy az én válaszoljak erre, halván segédfogalma nincs volna Nehéz ilyenkor azt gondolni, hogy két értelmes ember beszél egymással. Holott De nem hát, az, az tudjuk, a, hogy a gyerek, gyerekeinek érkez. hányszor mondjuk az, hogyha van egy csípés a kezükön, hogy azt ne kaparják el ami a közéleti konfliktusokat illeti, abban nincs nem kikapart konfliktus. Csak kikapart állapotában van. Ha az már behegedni akar, akkor valamilyen erő olyan módolhat, hogy az megint kikaparva legyen, mint hogy az lenne a normális. Én nagyon küzdök ellene, de egy fecske nem csinál nyarat. Ezt, na, akartam is a múltkor mondani, hogy megütötte a fülemet, és uh, valóban nem csinál egy fecske nyarat. Én méretetlenül boldog vagyok, hogy újra elindult a műsora. Én hosszasan hezitáltam még korábban azon, hogy én kedvelem-e az ön műsorát, vagy nem. Ugye és lehet és hezitálni hát, az... az ügyben? <laughs> <laughs> Időnként az ember kikapcsolja, és utána azt mondja, hogy visszakapcsolom, mert a fene még meg mégiscsak érdekel. És aztán arra jutottam magamban, hogy régóta, és most ha fel, akkor bárki számára elárulom, hogy nem fizető nekem azért, hogy ilyeneket mondjak, bárki fizetnek. De régóta nem találkoztam annyira becsületes hozzáállással, mint az öné, azzal együtt, hogy nagy valószínűséggel ön épp jól tudja, mint én, hogy ez egy eléggé kilátástalan küzdelem, de senki nem mondhassa azt, hogy ön nem próbálta meg. Én magamnak is ezt mondom egyébként. Pontosan, ez, ez, ez, ez, teljesen, Pontosan ez ezt mondom természet. is. Amikor terve például elmentem a Hargitaival beszélgetni, akkor pont azt mondtam a barátőmnek utána, ami a, csanád, a szegedi családdal történt. Én állítom önnek, hogy a magyar médiában senki nem beszélgetett annyit a szegedi családdal, mint én. Aztán annyit beszélgettünk, hogy soha a büdös életbe interjút nem készítettem vele. Amivel az az érdekes, és ezt is mondtam a barátnőmnek, hogy ugyanakkor ilyen beszélgetést az ember csak akkor folytat, hogyha van rádióműsora, mert ha nincs rádióműsora, akkor egész egyszerűen az egész megint olyan lenne, a felhívnám pénteken fél nyolckor a Navracsicsot a fürdőszobából, miközben nem egy mikrofonba beszélek. Tehát az, hogy az ember csak úgy lazán el legyen információkkal, annak érdekében, hogy ő megértsen egy szituációt, abból nem csinál interjút, az egy munkahelyzetben megoldható, nem munkahelyzetben pedig nem. Nagyon furán adja meg ezt az egész életet, az úristen. Én teljesen kizárólag azért beszélgettem a hargitaival, mert szerettem volna megérteni azt, hogy mi zajlik az úszoszövetségből, és ha azt kérdezi, hogy milyen úton járok, akkor azt tudom mondani, hogy jó úton járok. Én világosan fejű pacákkal, mint a hargitaival nem találkoztam. Persze, majd megpróbálom bevonzani ide, kérdezte tőlem, hogy akkor ez most interjú vagy micsoda, kurva jól elbeszélgettünk. Érdeklődve fogom hallgatni. Hát még én, viszont hallásra... Ha azt kérdezik, hogy mi ragadott meg a legjobban a hargitaiban, akkor két dolog. Egyrészt az arca, ami semmit nem öregedett. Ugyanaz az arc nézett rám, amilyen arc nem nézhetett annak idején mert akkor nem ismertük egymást, később ismerkedtünk meg. És ez nem a medence volt. A másik pedig az, hogy rossz helyen jöttünk ki az áruházból. Be is sipoltunk. És az a határozottság, hogy mind a ketten folytattuk az utunkat. ő még valami udvariasat, szó igaz egy udvariasat mondott is a biztonsági őrnek, aki közölti, ez nem kiárat. Abban pedig mai nem olyanok voltunk, mintha ezer éve ismernénk egymást. Nekem nagy gyakorlaton van kimenni a nem kiáratom. Jó reggelt! Lakatos a köregyel! Szia édesem! Ülök a kocsiban és azon gondolkodom folyamatosan, hogy hogy lehetne minél több emberhez eljutatni, hogy újra arra gondoltam, hogy neked rengeteg ember írt annak idején e-mailt a műsorait kapcsán, uh -huh. és hogy szerintem megszeretnéd azt, hogy a levelező rendszerednek a teljes címállományára küldött egy e-mailt. Jó, akkor majd segíts, segíts abban, hogy ezt hogy kell csinálni, és azért nagyon jó, hogy szóltál, mert van nálam egy laptop, amit oda kéne adnom neked, hogy abból valami emberi formájú készüléket csináljál, kitalálhatod, hogy ki jó, de, de nem oké, kell, hogy mondjad, és, és akkor, akkor megmondod, mert, mert hazud, én ezt egyszer meg akartam csinálni, de rájöttem arra, hogy nem tudom, de most nem szeretné felvágni a tanulatlanságommal, hívlak téged, én jó? Se tudom, én se tudom, hogy hogy kell, de vannak informatikusok. Akkor, leg, akkor, de, akkor a, beszélsz informatikusaiddal, a hétvégében felkeresem a mű, műintézményedet, és leadom jó, ezt. Jó, jó. Csokolom. tudják, az én feledékenységem az úgy van, hogy reggel kimegyek az autómhoz, mert valamit benne felejtettem, és kiviszem a szemetet. És most két eset van, vagy nem nézek bele az autómba, és visszaviszem a szemetet, adott esetben egyébként a teljes szemetet, tehát ki öntöm. További variációk, belenézek az autómba, kiöntöm a szemetet, és nem viszem vissza a kukát, hanem kint hagyom az utcán. Van olyan verzió is, hogy az ember berakja a kukát az autóba, az autóból nem vesz ki semmit se, és benne felejti a kukát az autóban. Úgy tele. Ugye a mai fiatalok már egyáltalán tudják, hogy ki a Tami László, én még tudom. Még azt is, erre is emlékszem, hogy hogy nézett ki, és akkor ugye ez egy híres tréfa volt, hogy zöregségnek számtalan szépsége van. Oké, mondja egyet. Nem mondom, hogy már gyakorlom, de ott vagyok a kapuban. Szerintem nem vezetek rosszul rádium is, de például gitározni nem tudok úgy, mint a Santana. Belgiumban féretettettem egy Rostropovics CD-t, aztán nem mentem érte. Egy perccel elmúlt fél nyolc. Barbier üdben. 061 4890 999 és 08 3627 szemétről az jutott eszembe, hogy a hompola szerint a szemétládába neilon zacskót kéne tenni, de nekem valahogy az Istennek nem megy ez. Sose dobom a szemetet máshova, mint a szemétvödörbe. Hogy abba belerakja, hogy az én szüleim idejében még nem volt ilyen neilon akkor ilyen papírt kellett volna az ajára tenni, hát Isten látja lelkemét, azt se oda. Ha azt kérdezik, hogy milyen volt a Hargitaival beszélgetni anélkül, hogy interjú készült volna belőle, akkor azt kellett mondani, hogy nagyon jó. Azon kívül, hogy kíváncsi vagyok tényleg, koromat meghazudtólom. Azon kívül, hogy én mindig világ életemben a világot próbáltam megérteni. Nem állítanám, hogy ez maradéktalan sikerült, de a törekvés nagyon erősen bennem van. És aki az világot nagyon meg akarja érteni, annak az Isten azért ad valami esélyt arra, hogy legalább belenézzen a működésébe. Tudják, olyan ez, mint azok a svájci órák, amelyeknek a hátlapja az valami üveg, és akkor az ember látja azt a rengeteg rugót, meg izét, amiből persze ő nem lesz órás. Ilyen alapon például tök érdekes lenne, hogyha az embernek a bőre az bőre alatt tehát ilyen átlátszó bőre lenne, és az ember úgy látná az egészet, ami mögötte van. Nem mondom, hogy tartósan ez egy jó látvány lenne, de átmenetileg Vagy az ember a homloka mögött lehetne látni a gondolatait. Sok hülyeséget össze tudok beszélni? Még egy kicsit nem alszom, és már egyáltalán nem fogom tudni, hogy mit beszélek. Pedig holnap egyáltalán nem lesz jó formán idejük, mert mindenki lesz. Gyorgyevics, Navracsics, Bácskai, Szemszájnak ingere. 061 és 06 5 perc Öt Volt egy gondolat, amit nem fejeztem be. Volt ez a, nem ez az Irén hurikán, ez a Harvey. Ugye sok szó esett, hogy, hogy voltak felöltözve a potentátok köcsén. Hát ahogy ez a Melanie Kram felöltözött, amikor elment Texasba, barátaim, az meg a másik véglet a szóval végül is katasztrófa sújtotta a területre Az ember elmehet magas sarkú cipőben Csak az valahogy úgy Mondtam, hogy a műsor 14 éven Aluljaknak nem való és fölötte És csak igen korlátozott mértékben Kitaláltam a Zugló TV műsoromnak a címét, amit a bakácsal csinálok, tehát műsorunk címét, az lesz a cím, hogy a két csaposok, kétkával. Belgiumban láttam magas sarkó békatalpat. Tudják ebben az operatországnak a szomszédjában. Azért, aki feltalál egy magas sarkú békatalpat, azért lássuk be, hogy azért az más csodára is képes. Hogy ilyen nekem mi nem jut az eszembe. Le is fényképeztem. Ezt egyébként értik, hogy a Deutsch miért mondta Hollandiáról azt, hogy ez egy operatország, és valaki meg tudja nekem mondani, hogy akkor most Hollandiával nekünk változatlan, nincs diplomáciai viszonyunk. És azt mondják meg nekem, hogy egy holland nagykövet budapesten mi a hogy csinál? Bemegy a külügyminisztériumba vagy egész nap otthon van, és várja, hogy felhívja a szíjártó Péter, hogy mikor begyen ismét repülőjegyet naponta felhívja a hágai nagykövetséget. Menszer mit csinál egy itthoni holland nagykövet? Ne, ebből is elég. Már 7 perccel múlott fél 8. Szeretem! Most megnézem a borsnak az impressumát, a borsamben ma benne vagyok. Hol a borsban vagyok, hol a Balázséknál... Nálnak, mesélek maguknak mást. Kanapém történetét most nem fogom elmesélni, de elmondom önöknek, hogy hogyan nem lett az Tesco kártyám. Van valami Tesco hitelkártya. Letámadtak a honpóra közölő Magyaródi útja, ha van ilyen tesco hogy legyen egy ilyen ismeretlen okviat, mondta, hogy oké. Okay. Kitöltettek velem annyi papírt, hogy a hábor és béke kinyomtatásához nem kell annyi. Mondták, hogy rövidesen el fogja majd bírálni X bank, nem mondom meg, hogy melyik. Kérdezték, hogy mennyit keresek, mondtam egy összeget, ami nem volt valós, de nem volt egy nevetségesen olacsony összeg sem. És a Honpola mondta, hogy hát ő nagyon nem ért egyet azzal, hogy én egy ilyet kiváltottam, mert ezzel csak eladósodni lehet. Mondtam, hogy de nekem azt mondták hogy, mire azt mondta, persze mindenkinek azt mondják hogy, de én nem gondolta volna róla, hogy én mindent bekajálok. Képzeljék, aztán kaptam a banktól egy papírt, amelyben elutasították az én hitelkérelmemet, vagy nem tudom micsodát, ami viszont olyan mértékben felhúzta magam. Úgy gondoltam, hogy ha valaki Magyarországon hitelképes, az az én vagyok. Volt ott pár név volt, gondoltam ezeket nem tudom fölírni, felhívtam ügyfélszolgálatot, mondta az ügyfélszolgáltatját. Ő nem ezeket az embereket nem adhatja, de elolvastam az üzleti szabályzat ott volt nálam, 68. oldal felül az 500. sor, akkor aki ezt elbírálja, nincsen indoklási kötelezettsége. De az illetőnek, hogy rendben van, oké, nincs indoklási kötelezettsége, de amíg nekem ezt nem indokolják meg, addig én minden nap el fogom mondani rádió műsorom, hogy aki ezt a bankot felkeresi, az hülye. Képzeljék el, másnap felhívtak a banknak a sajtósztályáról egy hölgy, aki azt állította, hogy mi ismerjük egymást. Nagyon udvarias volt. Hát még én. És elmagyarázta, hogy abban a bankban az ilyen hitelkérelmeket hogyan bírálják el, de nagyon megkért arra, hogy ezt nem esélyem el senkinek. Egyben elnézést kért, és kérdezte tőlem, hogy azt ő jól érzi-e, hogy én azok közé tartozom, aki ezek után ezt a hitelkártyát nem fogadná el, és mondtam, hogy ezt tökéletesen képzelte, nem szeretném elfogadni ezt a hitelkártyát, és elváltunk egymástól. Magyarából másfél hétre rá a Tesco, önök Tesco megjelentést hallottak, Felhívott a telefon, hogy elkészült a kártyám. Őket már nagyon röviden küldtem el melegebb emlékhajlatra. Majd arra a számra küldtem egy SMS-t, némileg enyhébb hangnemben, amiben megpróbáltam elmagyarázni, hogy én a Tesco-ba vásárolni, igen, de ilyen kártyát kiváltani, soha büdös életben. Ami a magyarázatot illeti, abban mindannyian jobban járunk, ha azt nem mesélem el. Hozzátéve, hogy azért ez kellett az, hogy felhívjanak a telefonom. Én nem állítanám azt, hogy ezt a Fidesz kormányt minden szempontból könnyebb lenne elviselni, hogyha válaszolnának minden feltett kérdésünkre. De a 2018-as sikerű érdekében meg lehetne próbálni. Valamit rosszul csináltam, Ádám? Nem? Ja. Hosszú és bonyolult lenne most elmagyarázni ezt a kérdést miért tettem föl. Ha mindenhol lehet hallani, és mikor van a kihagyások 06148909999 és egy. Azért se ártana, hogy a telefonálnának, mert akkor egészen biztosan tudnám, hogy nem fog elaludni teljesen beborult. Mindjárt hármilyen nyolc az. kor felé van a karácsonyt, az elmegy fél óra, már csak fél óra van az zugig, abban is elmegy pillanatokat, az időszakban lehet elmenni. Blokkolhatok nehetek a kasszába. Én nem fogok erősakot tenni magukon annak érdekében, hogy telefonáljának. Nem telefonálnak, nem telefonálnak. De az nagyon jó volt, amikor a Hargétai megkérdezte vagy hogy én volt a buszodában és mondtam neki, hogy előző nap, és amikor beszélgetünk, és befejezzük a kútára, és megyek, és találkozom a Filippovval, az, hogy találkozom a Filippovval, azt nem mondtam neki. Önöknek miért mondtam, azt se tudom. Fontoskodtam. De még az is lehet, hogy el fogok menni kakilni, akkor, akkor még kevesebbet kell önökkel itt izé bajlódnom, hogy telefonálnak-e sem. 1489099 és 06367716, egy adok önöknek. még 5 percet, utána pedig eltávozom, aztán visszajövök, hogy fel tudjam hívni karácsony gergeit. 8, 8. 18 fok van állítólag. Én nem annyit érzek. Nyitott ablakban ülök. has Let's sure. It's necessary. még 7 percú 8 óraig, akkor hírek lesznek, utána pedig Karácsony Gergelyel beszélgetek. 0614890999 és 0636771161 figyelek, hova, mire! Lesz 8 óra. A karácsony Gergelyel folytatott beszélgetés interaktív, magyarul, ha bárkinek kérdése van, akkor hajrá. Az egyiken a polgármester, a másik szabad. Egy hosszabb, két rövidebb, vagy egy se telefon belefér. 061 48 9 099 1 Jó, reggat. Jó reggat, A karácsony gergéppől lehet kérdezni majd? meg nem mondom fogalmam is, hogy melyik telefon melyik, az egyiket fel kell írni, és a akkor működni fog. Okay, Szívesen. Ha itt, jó. Ha itt volna, ha visszaív, akkor visszahívom ön, tehát akkor a másikon visszahívom, ugye tudja mit, ezt nem, nem ajánlom mindenkinek, de most visszahív akkor, és megadja a telefonszámát, akkor visszahívom. Jóvá várjon egy másodperc, hogy ez egy olyan, olyan rendszer, amely nem ismer hivászáma azonosítót, úgyhogy valannak ki kell bányásznom. De látjai, mennyire nincs összefüggésben a betelefonálóknak a faroksága és a hivászáma azonosító, hogy az ember korábban azt gondolta, hogy ez Igen, belehetett a, a be zonosítóm, Na, várj egy pillanatra. Akkor most csak mi halljuk egymást elvileg. Igen, jó, igen, pillanat, vá, vá, vá, vá, vá, vá Igen. Másodpercek állnak rendelkezésükre. nulla és 0636771161 el tudják ezt képzelni egyébként hogy valaki mondjuk a Kejfé esetében konkrétan 17 év után olyan izgatott legyen egy műsor készítése hogy egyebek köztem miért tudjon aludni, mint amikor egy gyerek ha valami ajándékot, és egész éjszaka vele maradt fel. Költői kérdés volt. Igen. A műsort az a kormányzat támogatja. Ki van kapcsolva? Igaz, hogy kedden, nem, nem írtam neki még egyszer? Csütörtök 805, -t. most csütörtök 802-e Kedden viszont nagyon későn egyeztünk meg ebben. 23 óra 35-kor válaszolt. Írok neki egy ha -hút. Hát nem kapta meg. Nyejjj! Nem vagyok elégedett az üzenete nem nyomom meg, nem vagyok elégedett vagyok az üzenetemmel nyomja meg, a saját üzenetemmel vagyok elégedett. Tök jó. Hagyok egy üzenetet a karácsonynak, amivel nem vagyok elégedett, és akkor hanyas gombot nyomja meg. Na jó, emberek, nyomok egy másik szignált. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. Ezt majd elkönyveljük. Valaki nincs valamilyen Karácsony Gergely közelben, hogy megbökje, és mondja neki azt, hogy a fiala keresése. Hát, mert akkor lehet, hogy kaptunk megint fél órát. Ő egy ilyen elfelejtős, pedig nem annyi idős, mint én. Négy perccel múlt nyolc óra még egy perce van. Nagyon. Úgy tűnik, hogy ma egy ilyen nap. Felhívom az Olán órát. Még jó, hogy felírtam annak az embernek a telefonszámát, akik kérdezni akart. Nagyon jó. A titkárság vezetője is ki van kapcsolva. Más nem ívok. Hát nem tudom, mi a rosszabb, amikor az embert meghívják Kálmán Olgához, és aztán kereszteszerzés van, mert Magyar Júri bácsit valaki meghívta, és abban nem volt tisztában a szerkesztő, hogy az ember a megbeszélt időpontban felhívja a riportalanyját, és nem veszi föl. Egy régi fia ezügyben ügyben megszavaztatta volna a közönségét. Ez a fia, aki most van, ezt nem fogja megszavaztatni. De még nem tartok ott, hogy mindezt magamban tartsam. Az, egy Dobó István is szívesen megsporolta volna a törökökkel való megütközést. Ott lett volna rengeteg forró levessel, és azt mondta volna, hogy ba, meg nem jött ide senki, most aztán megehetjük, amit főztünk. No emberek, akkor 061, 4890999 és hat egy. Így döntött az Ugolai önkormányzat vezetője. fogarasi úti a Tesco, köszönöm a kijavítást, rosszul mondtam, nem magyar éreztem, hogy valamit rosszul mondok, és köszönöm a kijavítást. küldtem két hahót karácsony Gergelynek 8 kor és 8-3-kor azokat nem kaptam, mert most küldök egy utolsót, három a magyar igazság, de ez a ragyogó telefonom, ami egyébként tök ingyen van, ebből időnként meghal, és nem lehet vele most már üzenetet se küldeni, úgyhogy nem tudok vele harmadik üzenetet küldeni most úgy döntött, hogy nem még egyszer van, aztán önök jönnek, vagy Szantalát hallgattunk Azért addig jó, amíg a riporttal talán felejt nem én, vagy önök az egészet. Sajnos azt sem mondhatom, hogy ez az első eset. keresztül fog szólni, zene, a nem hívnak. Ezt nem fenyegetésből mondtam, hanem egyszerűen csak azért, mert... hogy tudják. Kikapcsoltam a telefonomat, újból bekapcsoltam, és megnézzük, hogy most lehet -e rajta küldeni üzenetet. Ha azt kérdezik, hogy miért küldök három hahót, akkor megmondom őneknek azért, hogy a másik fél érezze, hogy nekem fontos volt. Közben kiderült, hogy küldött nekem egy SMS-t György Javis Benedek, akkor lehetséges, hogy én vagyok űrült tévedésben. Egyébként őt kéne felírni, amíg jó, ilyen hosszan előadtam, hogy lehet, hogy két embert szerveztem egy is ugyanazon időpontról, Na, akkor ennek most nagyon gyorsan utána nézek. Azt mondja, mert a karácsony a biztos, hogy. Igen, most megnézem Gyorgyavis beledeket, azt mondta, hogy. ugye az a helyzet, hogy nem működik az isél a... A... for them. Jól lesz, nem? Vagy nem annyira? Na nézzük, ez megvan. Igen, azt mondja, jövő csütörtök, tökéletes, azt mondja, beszélhetnek a hitő, hogy vagy jövő csütörtök. Jó, akkor tévedtem. Akkor egy két embert szerveztem egy időre két embert. Hát akkor tök jó. Így menekül meg a karácsony. De azért nem vagyok büszke, mert akkor a György Javis Beneteket mégiscsak elfelejtettem volna fölhívni. Tiszteletem, én a György Beneteket keresem. Akkor elnézést, akkor nem tudom, kit hívtam fel. Köszönöm. Egyre jobb. Azt mondta, ilyen nevé is embert nem ismer. Igazán nem mondhatják, mindent elkövetek az önök szórakoztatása érdekében. Jó reggelt, lehet? Ez az én mulasztásom, hosszan uh, szidalmaztam, vagy nem szidalmaztam, hanem emlegettem Karácsony Gerget, akivel megegyeztem, hogy csütörtökön 8 óra 5 perckor fogok vele beszélgetni, mert az volt a szent meggyőződésem, hogy mi pénteken fogunk 8 óra 5 perckor beszélgetni. Aztán megkaptam a teljesen és akkor rájöttem arra, hogy sikerült két embert egy és ugyanazon időpontra szerveznem, ami egyébként nem egy szép dolog, és tök jó, hogy telefonáltál, vagy hagytál üzenetet, ami egy ideig azért okozott problémát, mert ez a nagyszerű japán gyártmányú telefon ez időnként összeomlik, és most éppen a, az sms nem tudja rendesen kezelni. De most egy kicsit lekerül a nyomás Karácsonyi Gergelyről, akit majd megpróbálok holnap ide vonzani. És akkor, akkor elnézést, hogy 8 percet csúsztam. Jó reggelt. hogy Ha menet közben polgármester úr esetleg jelentkezik, akkor természetesen Nem, nem, egy, egy Egy, egy, egy... Nem, szerintem még, vagy nem ébredt fel, nem tudom, az üzeneteim sem kapta meg. Azt kérdezem tőled, én egyetlen egy dolgot akarok tőled kérdezni, ez egyébként vele is téma lett volna, az Uglói Önkormányzat oldalán is található, most a parkolásról téged különösebben hosszan nem kérdeznélek, de az szerepel itt, Augusztus 31. dátummal, hogy a ligetvédők mérés és vizsgálati eredményének ismeretében zugló polgármester az azbest azonnali eltávolítását kéri a petőfi csajnok bontásának területéről. Azt kérdezem tőled, és azért is örülök, hogy rendelkezésre mert nagyon sok nyilatkozatot a város ZRT részéről, nem olvastam lehet, hogy ez az én hibám, hogy ugye arról volt szó, ez már a múlt heti kormányinfón is ö, téma volt, már azt megelőzően, hogy ott olyan építési törmelék van, vagy volt, ö, amelynek nem lett volna szabad lenni most abba elmerülhetnénk, de nem hiszem, hogy érdemes lenne, hogy az vajon jó-e, hogyha a ligetvédők ott törmeléket vesznek föl, és saját maguk szakálára, hogy ezt a magyar nyelv mondja, bevizsgáltatják. Ebben megvan mindaz, ami ma Magyarországra sok szempontból érvényes, de én most nemrég kezdtem el a napi kejfejancsit. Nekem kötelességem egyébként is jó indulatúnak lenni. Én azt mondom, hogyha végül is a városligetvédőknek igazuk van, de rossz módszert választanak, akkor az a fontos, hogy igazuk van-e. Bevizsgáltatják, és azt mondják, hogy ilyen meg olyan tartalom van benne, ami egyébként nem, lenne jó, nem, nem lehetne így, és azt követően, hogy a Városliget ZRT levontotta a Petőfi csarnokot, arról ugye nem tehet a Városliget ZRT, hogy annak idén a Petőfi csarnokot milyen anyagból építették, de ha már abban tartalom volt, akkor azt megfelelő helyre kellett volna szállítani. Ha nagyon sok hülyeséges zagyváltam össze, akkor Létszves tegyél rendet a kérdésében, hogyha annyira sok hülyeséget nem kérdeztem, akkor Létszves azt mondd meg, hogy ez ígyben mi a helyzet. Nagyon fontos, amit kérdezel, köszönöm, mert tényleg az elmúlt hét egyik legizgalmasabb eseménye volt ez, és ez tényleg nem a játék kategóriája. Egyébként hogy előkerült karácsony, Gergely. Hogy fontos, hogy minél tisztábban lássunk ebben a kérdésben, tehát Először is szeretnék mindenkit megnyugtatni, nincs azbest veszély a városliketben. És anélkül, hogy most itt azbestügyi szakértőt képeznénk mindenkiből, aki a műsort hallgatja, azért az fontosabb a különbségtételt megtenni, hogy az azbest cement, más néven eternit csövek, amelyek a városba össze-vissza mennek, és jelenleg Budapest ivóvíz hálózatának megközelítőleg 40%-a ezeken a csöveken megy, mert hogy egy 80-as évek végéig ez volt az elterjedt technológia, jó hűszigetelő tulajdonsága miatt ebben az azbe csökkentett, és ami még fontosabb kötött formában található. Számos vidéki város teljes vízhálózata jelenleg is ilyen csöveken meg. A Petőfi -csarnok bontási területén az ott tartózkodó civilek e, ilyen csődarabot találtak. Itt zárójelbe jegyzem meg, hogy a Petőfi -csarnok bontása nem zárult le. Azért, mert a földfelszín feletti rész elbontásra került, ez nem jelenti azt, hogy a bontási munkálatok befejeződtek. Itt mondhatnék számtalan műszaki szakkifejezést alaptestektől a közműben keresztül nem teszem, de azt azért fontos megtenni, hogy nem véletlenül van elpalánkolva az a terület. Úgyhogy az egyik izgalmas kérdés, hogy vajon mit keres bárki ezen a bontási területen, amit az tudok válaszolni, kis magyar kis jobb, közben, kis közben itt SMS-eztem, és megkérdeztem Karácson Gergettől, hogy nagyjából egy negyed óra múlva a számára megfelelően, miután én egyébként ült időben hívtam. Az a kérdés, hogy mi most itt egy, ha jól láttam, nem zárt területen vagyunk, zárt területen vagyunk? Zárt területen vagyunk. Zárt területen vagyunk, tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy a föld feletti része elbontásra került a Petőfi csarnoknak, és ott van. Jó, Jó, is, hogyha átugranak azon és szednek törmeléket, az nem szép dolog, de még egyszer a cél szentesítheti az eszközt. Ennél rosszabb a helyzet. Másnapze vár, várjál, te ilyet valószínűleg nem valószínűleg mondani. Én azt kérdezem tőled, hogy egyébként, amikor bontottátok nem te személyesen, hanem az a cég bontotta a Petőfi csarnokot, amikor bontotta arra nézve, Boneilá előírás gondolom van, és ha igen, akkor az hogy működik, hogyha abban bármi olyan anyag van, ami egyébként veszélyes anyagnak minősül, akkor annak a kezelése hogyan van, illetőleg arról te, én azt feltételezném, hogy 13,2 másodperc alatt értesülnöd kell. Elősen világos képlet. A bontási munkálatok során a szükséges, az összes jogszabályt betartottuk, az a cég, aki a dolgozott, az összes jogszabályt betartotta, az azbeztmentesítést szabályszerűen végezte. De még egyszer, hagyd mondjam el, hogy nem fejeződtek be a bontási munkálatok. A földfelszín alatti részek bontásánál ugyanúgy betartjuk az azbeztre vonatkozó, veszélyes nyugokra vonatkozó valamennyi jogi szabály, de még egyszer az egészségre semmiféle veszélyt nem tartalmaz, Ma is olyan csövekből isszuk a vizet, ami ugyanilyen tartalmú. És mondom, például uh, számos vidéki nagyvárosnak a teljes hálózata ezeken a csöveken fut. Tehát, hogy ez egy uh, abszolút túlfújt dolog. A Városliget ZRT egyébként a szükséges jogi lépéseket ebben az ügyben megtette. Itt azért fölmerül a közveszélyel való fenyegetés kérdése, hiszen itt nem mérgező azbestről van szó. Nem arról van szó, hogy valaki... Uh, nem szabályszerűen járt el ezzel a kérdéssel. És ö, azért a, a magyar média abszurd helyzetét mutatja, hogy egy, ö, egy Facebookon szerveződő tiltakozó csoport kitesz egy közleményt a Facebookjára, és ezt gyakorlatilag a mainstream média ö, kritika nélkül átveszi. Hát ez így, Én nem mondanom, igen, hogy az eb, ő eb, jogi ez... felelőssége merül, de ebbe, ebben nem érdemes azt gondolom, hogy mélyebben, mélyebben belemenni. Ami ennél talán izgalmasabb, hogy az a labor aki ennek az Eternit csődarabnak a bevizsgálását végezte, és aki a ligetvédők számára is egy olyan jegyzőkönyvet adott ki, hogy az a minta, amit hozzá bevittek, amit egyébként egy gödi illetőségű magánszemé vitt behozzájuk, hogy ez a városligetből származik-e, vagy sem, ezt a labor egyébként nem vizsgálta, ebben a jegyzőkönyvben expresszív verbis benne van, hogy az egészségre nem káros. És még egy dolog benne van ebben a jegyzőkönyvben, hogy a jegyzőkönyv részét, ö, vagy csak kivonatát nem lehet közölni, csak egyben az egészet. Ugye egy szerepel éppen... a népszava írt, hogy a cég ügyvezető igazgatója, Szabad Zoltán érdeklődésünkre elmondta, ők egy gödi magánszemétől kaptak egy csődarabot bevizsgálás az illető azt is elhallgatta elő, hogy a Városligetből származik a minta. Ez pontosan így történt, és mondom, ismerem a jegyzőkönyvnek a tartalmát, volt módom azóta ezzel a laborral beszélni, hiszen a tiszta képkedvére a Város ZRT, hogy ne érhesse az a kritika a ház elejét, hogy a laborok függetlenségével bármilyen szempontból él vagy visszaél. Ugyanezt a labort kértük fel a területen található bontási törmeléknek a vizsgálatára, amire a labor egyértelműen el is mondta, hogy ha és amennyiben ez a minta onnan származik, akkor ez az egészségre segíteni. ez hogy a frázkonyhóban van? Kell... Figyelj, Bence, én ezt nem értem. Itt van előtte népszava, április 10 az nem tegnak volt, talál. találhattak a Petőfi -csarnok bontása során is, és az azbezt miatt a városig ezért 8 millió forinttal megtoldotta az épület 132 millió forintos bontási költségét. Hogyan van ez? Hát ez pontosan úgy néz ki, hogy amikor elkezdjük bontani az épületet, akkor ugye szabályszerűen fölmérjük, és az azbeszmentesítés elkészül. Azonban a bontási munkálatok lévén, hogy nem állnak rendelkezésünkre a Petőfi csarnok építési tervei, még kevésbé egyébként mondjuk a közlekedési múzeumnak a teljes építési kivitelezési dokumentációja, ezért egy feltételezésből indul ki, hogy abban a korban a szokásos építőipari technológiák mellett milyen mennyiségű és milyen típusú, akkor engedélyezett szigetelőanyagot használtak. a bontási munkálatok során az derül ki, hogy a feltételezésektől eltérő mennyiségekkel találkozhatunk, akkor nekünk kötelességünk, és pontosan így is jártunk el, a jogszabályban foglaltak szerint a bontási munkálatokat tovább végezni. Tekintettel arra, hogy a Petőfi csarnok, még egyszer mondom, földfelszín feletti részének bontásakor lényegesen nagyobb mennyiségben találtuk a kor kedvelt szigetelő anyagát, a kötött formában ott található azbesztet, ezért be kellett vonnunk egy azbesztmentesítő céget a, a Bonteo szerződésében lévő azbesztmentesítési munkákon felül. Ez történt április 23-án, Um, és ez történt, ez történt. Akkor kik volt azok a fehér ruhás emberek, mert ugye tényleg olyan ez, mint egy science fiction, ami egyébként nem science fiction, akiket szintén a ligetvédők írtak, hogy vannak. Uh, egy másodpercre várjál. Én adásban vagyok. De. A... Jó, akkor a holnapi dátum az nem stimmel? Jó, rendben van. Oké, okay, jó, akkor beszélünk. Jó. Ja. Jó, rendben van, elnézést, felforgás van. Tudod, én vagyok a magam titkársága. Az előbb egyébként felhívtalak téged, azt mondták, hogy titkárság, mondtam, téged kereselek, mondták, itt ilyen ember nincs. Gondoltam, hogy ez ennyi mindent egyszerre nem tudok csinálni, hogy a karácsony is, és téged is rossz számon hívlak. Tehát kik voltak azok a fehér ruhás emberek, akik egyébként ott a védők, felfedezni véltek? Ezek a fehér ruhás emberek, ezek az mentesítők voltak kint a helyszínen, akiknek az a feladatuk, hogy felmérjék hogy a folyamatban lévő bontási munkálatoknál milyen módon és hogyan kell És ha van egy rossz hiszemű ember, aki azt hát. mondja, hogy nem-e az, hogy a mi fellépésünk után tűnnek itt fel ezek a fehérruás emberek, akik egyébként korábban ilyen számban itt nem voltak azoknak, azoknak a felvetésére, mit mondtasz drága? Bocsánat, drága Györgyevics beredek Erre még egyszer egy abszolút helyzetet szól a figyelmet. Tehát ez egy elkerített, elpalánkolt bontási terület, ahol a magyar eh, jogszabályok speciális értelmezése okán a rendőrség nem lévén más mozgástere jogerős bírósági határozat alapján beengedett civileket tiltakozni. És azért ezt ajánlom mindenkinek, hogy egy picit ízlelgesse ennek az abszurditását. Tehát egy épület nem csak a föld fölött van, hanem a föld alatt is. A föld fölötti rész elbontása megtörtént, a föld alatti rész bontását, amiben igen, található szintén adott helyzetben, veszélyes anyagban nem erről szól a kérdés, bontása pedig folyamatban van. Ezeket a munkálatokat mi ma azért nem tudjuk elvégezni, mert a... A gyülekezési törvény alapján, a véleménynyilvánítás szabadságának megfelelően ezen az építési területen, ami teljesen egyértelműen el van határolva a Liget összes többi közterületétől, ma civilek tartózkodnak és a véleményüket fejlesztik. Már pillanatra, ilyenről már volt szó, de nem ebben a formában. Akik egyébként ott vannak, azok mit csinálnak? Ugyanúgy sátoroznak, mint ahogy egyébként sátoroztak korábban máshol? Én nekem nem tisztem megítélni, hogy a véleménynyilvánításnak milyen legitim formái. Vannak, Mert ugye akkor ezek szerint ők úgy, úgy nyilvánítanak véleményt, hogy közben az ő véleménynyilvánításuk is el van zárva a közvéleménytől, hiszen őket is elválasztja ugyanaz a fal, mint ami egyébként magát a bontási területet elválasztja az érdeklődőktől. Számtalan kérdés fut be hozzánk, hogy az a hajléktalan tábor, ami a Petőfi csarnok környékén, illetve a volt hungexporumok környékén található, az vajon a tiltakozásnak a legitim formájája -e vagy nem? Én azt gondolom, hogy a független magyar bíróság tudja megállapítani. Ezt én értem, ezt a kérdés... de ezzel kapcsolatban egyszer már megnyilvánultál az ügyben, hogy ez csak akkor lehetséges, ha ott nincsenek munkálatok. De most azt mondod, hogy egyébként lennének. Lennének munkálatok, lennének munkálatok, nem mondom, egy jogerős bírósági döntés folyamán. De nem azt mondtad korábban, hogy ez csak arra az időre vonatkozik, amikor ott egyébként érdemi tevékenység nincs, és ha érdemi tevékenység van, akkor egyébként ezt a szólásszabadsággal kapcsolatos tevékenységet fel kell átmenetleg vagy tartósan függeszteni? Elméletileg, de még egyszer mondom, a gyülekezési törvény ma Magyarországon ezekre a speciális helyzetekre nem tér ki, amikor egy beruházás közterületen zajlik. Én azt gondolom, hogy ennek a szakértői, a megfelelő jogászok erre a kérdésre meg fogják találni a megnyitott Mindenki számára megnyitható válasz. Én csak ajánlom... De ott most mondom, elvileg egy pat helyzet van? Bár ez a pat helyzet nem egy jó van, kifejezés. Ahol, ahol én... én... A Városliget ZRT nevében nyilatkozatot is tettem arról, hogy ez a terület bontási terület, ez a terület élet és baleset veszélyes, attól még, hogy egyébként itt nincsenek gödrök, nem állnak ki a földből feltétlenül karók. Ezen a területen a bontási munkát végzőkön kívül senkinek semmilyen keresni nincsen. Ehhez képest a magyar jogrendszer abszurditását mutatja, vagy nem abszurditását, de erre a helyzetre való felnemkészültségét mutatja, hogy hogy most mégis ide egy bejelentett demonstrációt engedélyeznek. Én bízom benne, egyeztetően a különböző felekkel, hogy ez nem fogja gátolni a munkák végzését. De hát hogy nem mégis, gátolja, hogyha most azt mondod, hogy ez most azért nem lehet elkezdeni, mert ott vannak, akkor ez később miben változna? Én bízom a Független Magyar Bíróságnak a bölcsességében, és bízom abban, hogy ez különböző fokokon és különböző jogi eljárások eredményeként mégis egy tiszta kép uh, keletkezik. Ugyanis az... Hát most legfontos... is tiszta, hogy más döntés születik. Világos. A legfontosabb célunk az az, hogy a Városliget teljes megújítása megtörténjen. A Városliget ZRT arra vállalkozik... Ezt a részét tökéletesen értem. Ezt a részét az tök... abbezt mentesítéseket elvégezze a ligetben, és most az az abszurd helyzet van, hogy akik a környezetvédelem jelszavait az ászlajukra tűzve, a ligetvédelmit jelentik ki jobb és bal oldalon. Ezek az emberek akadályozzák azt, hogy ez a munkálat elvégzésre kerüljön. Jó, de csak, hogy teljesen tiszta legyen a kép, illetve nem vagy ti, hogy érthető legyen. Azon kívül, hogy ott, ők, ott vannak ők, ezek szerint felvesznek különböző anyagokat, Tételezzük fel, hogy onnan, Józszelműség ezt diktálja, és fogják magukat, és elviszik, most ne abba bele, hogy ez egyébként lopás-e, vagy sem mondván, hogy azt honnan nem bihetik el, elviszik abban azért, mert hogy jót akarnak tenni, mert kíváncsiak, hogy mi van benne, vállalják annak a költségét, hogy ezt bevizsgálják, és ők ennek az adatait közzéteszik, miközben az ebben a formában nem helytálló, és a szeretem Magyarországot Eztől kezdve a népszaván át, ez egyébként szanaszét megy az országban, mindenféle kontroll nélkül, Illetőleg a kontroll az csak később van. Én ezt többé-kevésbé jól mondtam? Ez többé-kevésbé jól. Te ezt egyébként párhuzamosan ezzel követed, beleértve, hogy milyen lehetőségeid vannak? Tehát te erről a végén tudtál, vagy menet közben is tudtál? Én nyilván folyamatosan látom az ezzel, az ezzel kapcsolatos száfolat először mikor látott napvilágot? Gyakorlatilag ugyanabban az időpillanatban, amikor, amikor megjelent ez a különböző médiumokban. Mi kihadtunk egy hivatalos közleményt ezzel kapcsolatban, ami egyébként a, a legtöbb... szeretnék felkerülni a levelezési listátokra, én ilyeneket nem kapok. Azoknak küldtük el, akik ezzel a kérdéssel foglalkoztak, és egyébként a legtöbb médium le is hozta ezeket. Mert ugye ez közel sem volt olyan hangos, mint az ellenkezője. Ugye ez általában ez így szokott általában, lenni. Ez általában így szokott lenni. Lassan két év után kezdem megszokni, hogy a városliget kapcsán azok a pozitív hírek, amik e, azt gondolom, hogy a szélesebb tömegek számára izgalmasak, azok mindig kisebb publicitást kapnak, mint egy szűk Facebook Én elég jól megismertelek téged meg, az elmúlt időben, én azt feltételezem róla, hogy amennyiben lehetetlen helyzetbe kerülsz, akkor vagy kirugsz valakit, vagy fölállsz. Tehát az föl sem merül bennem, hogy neked érdekedben álljon ilyen horderejű dologban, akár csak minimálisan is másolni, hiszen ez a te e, kompetenciád, a te morális összeférhetetlenséged, amelyben az én morális összeférhetetlenségem mint a tekintetben, hogy az igazságot az ember nem tagadhatja el, ott van. úgy én ezt jól sejtem. Akkor is, hogy kicsit bonyolultan fejeztem ki magam. Abszolút. Szóval ez a teljesen Tehát nem kockáztatná a... meg e tekintetben akár csak egy fél centivel az igazság melletti mondatot? Nem. És abban is biztos vagy, hogy téged ebben a folyamatban ebben és másban sohasem vezetnek félre, csak azért, hogy az, ahogy a beosztottjai tudjanak menekülni időben egy olyan szituációban, ahol kellő időben nem úgy cselekedtek, ahogy egyébként cselekedni kellett volna, és egyben elmaradt a te tájékoztatásod is. Tehát nincs ilyen. Szó nincs erről. Tehát, még egyszer, az asbest nem járték. Nem. És a Azért is és sem játék. Ezzel kezdtem, a, ezzel kezdtem a mai beszélgetést. Nagyon fontos, hogy ezt kérdezed, mert ebben tiszta képet kell teremteni. Tehát itt egy körülbelül 40 centis eternit csövet bányáztak ki, és ezt most tényleg hagyjuk, hogy egy bontási terület, vagy nem bontási terület jogszerűen vannak-e vagy nem jogszerűen vannak ezen a területen. Civilek, A betőfi csarnok folyamatban lévő bontási területéről. Ha ez az eternit cső, ez bármilyen szempontból egyébként körülbelül 80%-ban cementet tartalmaz, kötött formájában euh, található benne az, csak abban az esetben jelenthet bármilyen egészségügyi kockázatot, hogyha mondjuk valaki egy flexel neki nekiesik ennek az eternit csőnek, és közben nem gondoskodik arról, hogy a flexnek a... a flex által különböző rezgések meg por a szabadon a levegőbe juthasson ebben az esetben jelenthet egészségügyi kockázatot. De még egyszer szinte biztos, hogy a te házad alatt is, és van itt, ahol most éppen én állok, itt a Zózsagyörgy alatt is, több kilométer hosszúságba húzódnak ilyen csövek. Évtizedek óta élünk ezekkel szoros barátságba, anélkül, hogy ennek jelentős egészségügyi kockázata lenne. Természetesen akkor, amikor az új épületeket építjük, akkor már a kor technológiai színvonalának megfelelő új közműveket fogunk építeni. De ez ebben a formában, ahogy most volt található dolog, a, a, a, a bontosítöröleten, nem Aval együtt, jelent. hogy én ha holnap napra készültem, tehát minden sajtótermék nincsen nálam, azt kérdezem tőled, hogy azon sajtótermékek, amelyek egyébként korábban az ellenkezőjét híreztelték, ugyanennek a cáfolatát is lehozták, anélkül, hogy őket most felsorolnám? A jelentős részük igen. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azért amikor, amikor érzékelték, hogy ez nem játék, és ez nem a véleménynyilvánítás uh, kategóriája, hogy mit gondolunk a liget megújításáról, vagy mit nem gondolunk, hanem ez jogi kategória, ami felveti, mondom még egyszer, a közveszélye való fenyegetés kategóriáját. Én nem mondom, és nem akarok túlozni, hogy egy etelvicső darab körülbelül ugyanolyan kérdés, mint egy egy kocka lenne ott található, tehát félreértés ne esik, nem akarok uh, csúsztatni, de ennek nincs egészségügyi kockázata. És, azért az és ezt adott esetben értették. Zsidai Péter és batkandrás András is megértették? Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az ő fejükkel nem kell gondolkoznom, és nem kell végig gondolnom, hogy ők mit gondolnak erről a kérdésről, de ami nekem sokkal fontosabb, hogy a, azok a környéken lakók és azok, a, azok az iskolák például, akik a fentnevezett orgánumok cikkeinek a hatására teljesen hamisan megijedtek valamitől, amitől nem kell félni. Ezek az iskolák megnyugodtak, okay. ezek a környéken lakók megnyugodtak, és mindenki számára világos, hogy nincs egészségügyi kockázata. Oké, okay, ugye megegyeztünk egy jövő találkozásban. találkozásba a csütörtök, most meg tudunk egyezni egy jövő heti média találkozásba, és akkor az beírom, és elnézést kérek tőled, hogy itt tévedtem a mai napot illetően meg tudunk egyezni, természetesen állok rendelkezésre, hogy eddig is. De mikor? Ugyanígy ez neked jó, akkor beírom szerén és Oxana rapájára, az neked jó? Roxana? Nekem, nekem természetesen igen. <gül> Viccesz hogy a holdon vagy akkor nem, vagy gyereket oltják. Jó, akkor 8 óra, 5 perc, és még egyszer elnézést kérek a mai csúszásért, csütörtökön 14-én. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. György Javis Benedeket hallották, és akkor... Nem, már rosszabb nyomtam. Hát. Igen, és kicsit itt bele, de most hát jót nyomok. Így. A műsort az Uglói önkormányzat támogatja. kicsünk. Te vagy az gegő? Lehet... Hi, a következő történt: 8 óra 3-tól 8 óra 10-ig folyamatosan hívtalak, akkor kiderült, hogy Györgyem is benedekkel is ugyanazt az időpontot állapítottam meg. Úgyhogy miközben éppen téged kárhoztattalak, hogy nem szép dolog az, hogy nem veszed fel a telefont, kerestem az olán órát, küldtem neked három SMS-t, hát ahogy szoktam, haó egy, haó kettő, haó három, egyiket se kaptad meg, olán óra is ki volt kapcsolva, te is kivoltál kapcsolva, hagytam valami baromi hosszú üzenetet is neked. Így amikor aztán te előkerültél és mondtad, hogy itt vagy, akkor én már. Gyorgevicsel beszélgettem, viszont el, akiről viszont megfeledkeztem. Uh, viszont itt van a dokumentáció a lefagyott telefonomban, és természetesen a rádiótelefonjáról is többször hívtalak, hiszen nem a magán telefonomat szoktam egyébként adásba adni, úgyhogy, úgyhogy akkor valami nem stimmel a telefonodtól. Nem csörgött a telefonom, az SMS-eket látom utólag, de, de hát látom a hívást, de hát az a lényeg, hogy nem mindegy, itt okay, vagyok. Oké, okay, rendben van. Folytatjuk-e a beszélgetést ott, ahogy György Javis Benedekkel abba hagytam, ami egyébként önmagában kitenne fél órát, de ennél többről kell, hogy beszélgessünk, hiszen ami a parkolásnak a fogadtatását illette hogy Zuglóban, az azért csuklattál eleget beleértve, hogy a kvázi baráti sajtó is úgy elküldött téged a fészkes fenébe. A ligettel kezdjünk, vagy a parkolással? Szerintem a parkolással. Jó. E, ugye te létrehoztad e, valójában a hollapon bolgár gyögy rovatát e, a 168 órában, amit egyébként e, az előző 168 órában nem csak ebben az újban művelt, ez az, azt állítják, ehhez képest az az igazság, hogy Igen. ami ugye azt mutatja, és ráadásul két oldalon keresztül sorolod, hogy ez ezzel kapcsolatos, már mint a valóságnak a nem megfelelő feltüntetése azért olyan mértékben nem, áll helyt, nem állt helyt a Valósággal, hogy szükségesnek találtad a helyreigazítást, független attól, hogy milyen mértékben bosszantott az föl, hogy egyébként ezeknek a híre, hát különböző médiákok által szara szát. Nem tudom, hogy én kezdjem el, vagy te mondjad. Ugye kezdjük, kezdjük azzal, hogy az uglói önkormányzat figyelmen kívül hagyta az albérlőket, nem igaz, mert ez a második oldal már, tehát ez már a nem tudom hanyadik izé, ugye út kezdődik állítás az uglói önkormányzat Igen. hihetetlen magas parkoló díjakkal a alapokat valóságban. Lehet az, hogy inkább azt javasolnám, hogy egy, ö, ö, lépjünk egy, egy szár, és akkor egy kicsit ilyen komplexen látszik, és akkor a konkrét kérdések. Ugye az, hogy uglóban legyen fizetős parkolás, annak az elsődleges oka az, hogy ö, nem egy önálló univerzumban élünk, és a körülsőnk összes kerületben amelyek a belváros felé esnek. Ugye az nagyon sok szomszédja van, de a 13-ban fizetős parkolás van, a 7-ben fizetős parkolás van, a 6-ban is, a 8 és a 10 is. És ugye ez természetesen azt az eredményt eh, eredményezi, hogy azok a gépkocsi használók, akik egyébként eh, eh, úgy, úgy közlekednek, hogy leteszik az autójukat valahol a városban és mennek tovább közlekedésre, ezek jellemzően ezt úlóban teszik meg. Nyilván ezer oka van ennek, a metró megállók legyen az kisföld alatti, vagy legyen az a piros metró. Tehát, hogy ez egy nagyon nagyon gyakori dolog, és ettől a kerületnek bizonyos részei parkolás szempontjából a zugója szempontjából váltak élhetetlennék. Zugló 2008 óta be akarja vezetni a parkolást, csak mindenki félt attól, hogy ez meglépje. Mindenki tudja, hogy ez indokolt, de mindenki tudta azt, hogy ha ezt meglépi, akkor abból rövid távon konfliktusok lesznek. Ez történik most. Tehát én ezzel Természetesen minden ö, ö, minden állampolgárnak a, a, a ebben az új helyzetben rá, értem, Jó, itt nem csak erről van, de... hogy itt te azt is tapasztalhatod, hogy te, ha se tudsz megfelelni mindenkinek, hiszen hiába mondod el, azt a lent kívül egyszerű dolgot, hogy miután jelleg zugló egész területén nincs bevezetve e, a fizetős parkolás. Ennek következtében az nem kizárható, hogy valaki oda fog megállni, ahol egyébként szabad, és ott feltorlódnak a járművek. Vagy. Igen. Ennek következtében ott nem fog tudni parkolni az, aki kor korábban parkolt, ez teljes. Tehát ezt elmondod nekik. Ő augusztusban, amikor még nincs,. Igen és amikor ez szeptemberben bekövetkezik, akkor azt mondják, hogy hogy a lehet ez, miközben igen, ezt igen. egyébként nélküled is tudják. Igen. Na, és akkor a következő lépés az, ez a nagy szótához elsőként, ugye a, a fővárosban a, a, a parkolási rendszer az egy kétszintű dolog, ami azt jelenti, hogy a főváros hozza meg a legfontosabb ö, jogszabályi kereteket, azt hogy hol lehet parkolni, hol lehet fizetősövedetet kialakítani, mennyi ott a tarifa, mik a lehetséges kedvezmények ez egy fővárosi rendeletben van benne és a főváros engedélyezi azt, hogy egy kerület hol üzemeltet parkolás és a kerület az tulajdonképpen üzemelteti ezt a parkolórendszer tehát nagyon fontos tudni azt, hogy sok olyan kérdés van ebben a rendszerben ami nekünk se de nem rajta tokulik de, de nem így döntjük el és ez nem egy visszafelé mutogatás tehát azt, hogy hol megy a hetes busz, azt se én döntöm el azt hogy hol mondjuk az állapkerti körúton miért kell fizetni 500 forintot, Miközben egyébként az Átszkezi Kőútól 50 méterre a hetedik kerületben, meg 160, ez egy több jogos kérdés, é, és még az is, kérdés, hogy ez indokolt, én ezt nem tudom megmondani, de hogy, hogy ez egy 2010-ben megalapozott fővárosi rendelet. De ugye ugye kapsatosan... ide tartozik az is, hogy hol van a hét 5 napján, és hol van a hét 7 napján, az a te kompetenciád. Igen, abszolút, az, hogy beleért az... vagy azt viszont meg kell érteni, hogy a nép ezt egyébként nem tudja, és nyilván valójában de... mindjárt Igen. téged okol. Nincs ez nincs semmi, vagy teljes joggal vannak indulatok ezzel kapcsolatosan. Ugye azok, akik ennek örülnek, jó, az, egy pillanat, az, hogy indu, az, hogy indulatuk van, az nem feltétlenül jogos. Az, hogy kérdésük van, az lenne jogos, de itt az, ezekkel a kérdésekkel, meg azokkal a felvetésekkel, amiket én olvastam, amiben ugye azt írják, hogy a nemzeti együttműködés rendszerét hogyan lehetne egyébként lerajzolni a zuglói parkolással, azzal úgy tesznek téged nevetségesé, mint egy egyébként te a bal lábaddal luktad volna ki a jobb lábadat, holott nem arról van szó, vagy legalábbis én eddig nem ezt tapasztaltam. Na, egyébként érdekes, hogy azt mondtad, hogy a baráti sajtó, hát nincs egy baráti sajtó, tehát a, ugye engem a korránypárti sajtó is mindig a kéz, az úgynevezett ellenzéki, pedig az, meg mindent fikáz, tehát hogy nekem ezzel is bajom, hogy az ugai, okay. azért érdemes az egészet nézni, mert a a nagy kérdés az, hogy az úróban lakó embereknek milyen kedvezményeik vannak. Jó, pontosan erről van szó, ugye, hogy ráadásul, hogy ez benne van az újságban. Tehát én ugye elhoztam az újságot, szépen elolvastam, és ab... jó, nem lehet mindenkitől elvárni, hogy elolvassák, bár nem egy nagy nem, kunst, nem, de, lehet, de ezek nem. szerint Bohus Péter nem olvasta el, ugye ott arról van szó, hogy ahhoz, hogy az egyéni kedvezményeket zökenőmentesen lehessen lebonyolítani, annak érdekében van ez a relatíve bonyolult rendszer, hogy be kell a rendszámot. Igen, Ugye a, a, ez a rendszer, befagyogás, ez az egyetlen eleme az uglói rendszernek, amiben az uglói rendszer több, több együttműködés meg a polgároktól, mint más kerületek rendszere. Egyébként edve párhuzamosan a kedvezmények Igen. rendszere is bővebb zuglóban, mint máshol? Sokkal bővebb. Egyetlen egy, egyetlen egy kerület van, ahol van fizetős parkolás, ahol bővebb kedvezmények vannak, mint nálunk. Ez a harmadik kerület, és amennyire én jól tudom, ezt lehet, hogy nem pontosan jól tudom. De úgy tudom, hogy a 3 kerületben a parkolási rendszer éppen ezért veszteséges is, és valószínűleg kerület kénytelen lesz valamit visszanyesni ezekből a kedvezményekből. Tehát azt is látni kell, hogyha én túl sok kedvezményt adok, és van olyan ellenzeki képviselő az RMP például a, a, a képviselői vitában is, meg a, az átügyadókban is azt mondta, hogy azért, azért rossz az, azért kritizált a rendszerükben, hogy túl sok kedvezményt ad, és a kerület fog fizetni. Ugye ezt nem tudjuk, mert... Egész pontosan a bevételek tehát nem lehet meg, megjósolni, tehát most várjuk azt, hogy hogyan működik a rendszer. Egy várja, Maga a kedvezmény az ugye két dolgot eredményezhet. Az egyik az, hogy anyagilag ráfizetéses, de azt kérdezem, hogy létezhet-e egy olyan mennyiségű kedvezménycsomag, amely egyébként kontraproduktívá teszi a parkolást is, vagy a kettő nem feltétlen függ össze. Hát, ö, olyan is lehetséges. Tehát, hogyha de azért alapvetően, ugye azok, a, azok az autók, amiket nem. Hát amiket tulajdonképpen meg szeretnénk kiszerújtani a lakói vezetekből, azok jelenleg nem zuglói embereknek az autói. De egyébként ezeket ugye nem tudjuk, hogy nem pöcsögni a rendszámot. Ugye azért van nálunk olyan rendszer, hogy a rendszámot be kell köcsögni. Hogy rugalmasabb De akkor menjünk egy pillanatra vissza a nagy totálhoz, amit az mondtál, hogy Vajon Igen. nem lenne érdemes, közgyűlésen, vagy attól függetlenül, ezzel kapcsolatban felszólalással élni, nem feltétlenül azért, hogy a hetedik kerület le legyen magasabb, hanem hogy ezek a különbségek megszűnjenek. Az hogy egyébként nyilván az, hogy ugyan, tehát, hogy, hogy nem csak az, hogy érthető legyen, hanem, hogy ahogy odaadták nem tudom mennyi időre a városligetet, tehát lehető rossz a hasonlat, hogy, hogy a, a parkolással kapcsolatban is ne az legyen, hogy, hogy te ki vagy szolgáltatva a fővárosnak, amely részint eldönti a díjövezetet, és eldönti azt is egyébként, hogy hol a 7-5 napján, hol a 7-7 napján, de eldöntheti egyébként adott esetben azt is, hogy eltérő idősávokat alkalmazzon, hiszen van a városban olyan hely, ahol 6-ig kell parkolni, és van olyan hely, ahol 8-ig kell parkolni. Ugye, biztosan, uh, és szerintem erre, erre van is idottság a fővárostól. Ugye, amikor ez az egész uh, szabályozás kialakult, akkor ez uh, egy, hogy mondjam, ez egy ilyen volt abban az értelemben, hogy ha a nem dönt arról, és nem szerzi az elszükséges közöttet, és nem fel az elszükséges rendszert, akkor a parkolási rendszer uh, vagy jogszabályok uh, tulajdonképpen ilyen, ilyen, ilyen asztalfiúkból maradnak. Tehát most elindult a rendszer, és a tapasztalatok alapján lehet majd lehet majd változtatni. Én két dolgot biztosan, lá, az a, két dolgot biztosan látok, eh, ahol változtatni kell. Az egyik az, hogy eh, a mi rendszerünk az tényleg egy sokkal innovatívabb dolog tud lenni. Két be kell a rendszámat annak, aki így parkol. Megjegyzem egyébként az autósok 70-80%-a mobil parkolást csinál, aki, ahol a levebe kell pöcsögni a rendszámot. Eh, egy apróság, hogy a mostani rendelet, a fővárosi rendelet szerint az az autó, ami nem mobil parkolást választ, annak mindenképpen, aki szeretli, hogy ő kifizette a parkolást, az itt szerepel, ha, az e autóba. ha ennyire okos az autóma, akkor teljesen fölösleges a parkolójét nyomtatni, és azt visszasétálva kitenni a szélvédőre. Teljesen valóság, egyet, ha az uglói döntéshozókon múlna, nem kellene ezt a folyamatot végigcsinálni. Igen, ez annak én, fogom, tenni? Igen, én fogom kérni a rendelet módosítását olyan szempontból, hogyha ha van olyan intelligens rendszer, ami képes kezelni, tehát a alkoholőr, Anélkül meg tudja állapítani a, az egyébként nem mobil fizetés választó autóról is, hogy ő jogszerűen partról vagy nem, akkor ne kelljen vissza berakni a kis testvét. Ez, de ez jelenleg a, a fővárosi rendelet nem engedi meg. Ezt fogjuk kérni, hogy ezzel változtassanak. Ez az egyik. A másik, a másik az, hogy vannak olyan a fővárosi rendeletben védett zónáként kijelölt területek, ahol nem lehet lakossági kedvezmény kiadni olyan lakosnak sem, aki egyébként abban a zónában, tehát abban a tágabb részben, egyébként de rendelkezik ilyennel. Ez zuglóban most például hol van? Hát nagyon sok helyen van olyan területen, ami a Főzárosi... Én hozzám állampolgári palasz leginkább a Hungária körútról jött, ahol e, a, azon a környéken lehet kapni természetesen e, fizetésmentességi kedvezményt, de nem mégsem tud megállni e, a Hungária körúton, mert ott az egy olyan védett sáv, ahol Hát a fizetős autódnak van tulajdonképpen a rendeletben, és nagyon sok, az elmúlt időszakban nagyon sok olyan úton változott a rendelet, ahol, ahol, ahol korábban tiltott volt. És neki akkor ez... hova kell mennie? Ahol talál? Hát két utcával bejegy, igen. Vagy hát mit akarsz ahol, ahol, változtatni? Ahol, ahol, ahol lehet, igen. És mit akarsz változtatni? Azt akarom átoszhatni, hogy ez a tiltás ne legyen. Hogy a tiltás mögött egyébként mi áll? Mi a tiltás indoka? Hát az, hogy az, vannak olyan frekventált útszakaszok, ahol nagyon sokan szeretnének parkolni, olyanok, akik nem a helyben lakók, hanem éppen intézik az ügyeiket, és ahhoz, hogy a, a fővárosi bevételek, hát most akkor ez az én interpretációm, hát ugye a fővárosi tulajdonú területeken a bevétel gyakorlatilag a fővárosi. Ez minden kerületben így van, tehát nekünk tulajdonképpen abban nincs érdekünk, közvetlenül, mint kerület, hogy ezeken a részeken is legyen fizető parkolás. Persze, csak előkerült a polgármester úr. Oké, okay. <gül> csak az órában beszéltem. Okay. Na, szóval azt a mondani, hogy nyilván a főváros ezeket a helyeket meg akarja tartani a fizetős parkoló vendégeknek, és nem akarja azt, hogy az oltató... Ezt tökéletesen értem, de azt már nem fogok tudni garantálni, a hogy ott hely is van, hiszen attól... Azt, persze... nem fogom tudni azt nem fogom tudni garantálni, de nyilvánvaló, hogy... És akkor itt jön a lényeg, hogy ebben az egész parkolás történetben, azok az állampolgárok, akik eddig azért írtak nekem felháborodott leveleket, hogy miért nincs már megcsinálva a parkolás ugróban, azok most boldogak, és nem írnak leveleket nekem arról, és ez csak úgy elmesélem, nincs ezer nekem, az égető meg a semmi problémám. Ők nem írnak leveleket, és nem telefonálnak be a klubábióba, és nem írnak újságírókat, sem barátaikat, sem heggelik arról, hogy ilyen a cikkek a rendszerről, mert nekik most nagyon jó. És kétségtelen, hogy vannak polgárok, akiknek ez most bosszúságot okoz, és akkor még egy dolgot szeretnék mondani. Az első perctől kezdve láttuk, hogy például a két parkolási övezetnek a közötti területen, a pillangópark környékén, a helyzet rosszabb lesz rövid távon, mint a mostani, mert a, oda szorulnak át az autósok. Ugye itt mi tudunk, annyit tudunk csinálni, hogy már mi csináljuk a forgalomszámolásokat arra, hogy a fővárosnál kezdeményezzük a díjüvezeteknek a kiszélesítését, mert pontosan tudjuk azt, hogy azok az autók, amik eddig a ősvezetében parkoltak, azok most arrébb fognak menni néhány száz méter, és máshol fognak parkolni, ahol most ingyenes. És az, hogy ez a rendszer szépen beálljon, és letisztuljon, és mindenhol, ahol indokolt a tizetősövezet ki legyen a ez ez egy második körben a fővárosnál kell elérnünk, ehhez nekünk folgalom számításadatokat kell generálnunk, és nyilván azt a forgalmat tudjuk megszámolni, ami most kialakult, tehát eddig ezt nem tudtuk megtenni. És itt, itt nem tudok mondani, mint hogy türelmet kérek azoknál a lakóknál, ahol, ahol esetleg megnyelkezett emiatt a parkolás, mert természetesen mi nagyon... Jó, így aztán gyors, neked arra, arra nézve, hogy semmilyen átlagadatot, hogy van-e olyan átlagos távolság, amennyivel adott esetben neki távolabb kell parkolnia, mint ahol az ő lakása van. Ezt egy ilyen forgalomfelmérést tudja csak megválaszolni. Hát ő a, forlom, a forlom számolást tudja azt megmondani, hogy megfelele a, a, az otthoni parkolási mennyiség annak azoknak a számoknak, ami kell ahhoz, hogy a fővárosa rendeletében bevegye díjfizetővezetként egy újabb területet. Én biztos vagyok. Ezt abban, egyedül nem, nem döntheted el. Hát abszolút, ez egy fő, tehát az a lényeg az... Hogy jó, de akkor ebben csináljuk. is kéne... Jó, de azt kérdezem, tőled, hogy ez ügyben például szintén még nem lehet élni e, azzal, hogy ezt ne a főváros állapítsa meg. Ezt mi állap, ne állapíthatná meg egy önkormányzat? Ez, ez a közlekedési maga. törvényben van, és önmagában egyébként nem, nem, nem, nem, nem teljesen hülyeség. Most nem akarod belemenni a részletekbe. A lényeg az, jó. hogyha én tudom forgalomszámítás adatokkal igazolni azt... Akkor megkapod az egy... engedélyt akkor meg fogom kapni a engedélyt, és ebben a főváros egyébként nem rossz fej, tehát... Rendben van, rendben van, én, én nem utazom senki neked, hogy a pillangó park környéke, tehát a, most most az ős és az ismán mező ebben van fizetőső vezet, a kettő közötti rész a pillangó park környéke az biztosan be kell, hogy vonuljon az első már, aki. Ki, ki, jó, ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy azt nagyjából látod-e, hogy ha rajtad múlik, uh, beleértve, hogy ez beleesik-e a te periódusodba, vagy egy újabb periódusba, hogy egész zuglóra nézve lehet-e sejteni, hogy mikor lesz egész zuglóban, uh, vagy legalábbis 98%-a ami mérvadó uh, fizetős parkolás, vagy ezt most nem tudod megmondani? Uh, még ebben a ciklusban, ha rajtunk múlik, és ez a ez hozzájárul, akkor igen. Van egy olyan Legyka, hogy a főváros már a választások közelelben nem szereti a parkolási diózonákat kiszélesíteni, mert a főváros anyját is figyel. Ugye itt, itt, á, itt, itt áldani fogják a főváros, hogyha ezt megteszi. Az egész zugló, egészen biztosan soha nem lesz vezet, mert, mert nem lesz rá szükség. Amit én most látod, és ezt akartam mondani, két helyen biztosan viszont ezt meg kell lépni. Az egyik az a Hermina mező, tehát tulajdonképpen a várostiget Től egy, egy, egy beljebb lévő részbe lejött a mexikói uti végállomást, ahol, ahol tényleg egyébként pokol az élet, mert ott is hát ilyen p parkolás, mert csak nincsen p parkoló. Megjegyzem, hogy eh, a p parkoló építés is fővárosi eh, feladat, de a Városliget kapcsán azért elég sok parkolókapacitás fog még létrejönni. ez a termina mező és, és a Prilango partnak biztosan be kell kerülni a második körben a fizetős Az a kérdés, hogy a Városliget től, nagydagos király útjáig haladva, hol húzódik meg majd a határ. Ez egy szakmai kérdés, tehát ezt meg fogjuk számolni, és addig fogjuk kihúzni, ameddig ezt a hangodból. de én a hangodból azt hallom, hogy azért ez nagyobb hullámokat vetett annál sem, mint hogy az ember ezzel nyugodtan tudjon aludni. Nem, én, én e, e, hogy mondjam, én olyan szempontból azért azt mondom nyugodt, mert én pontosan tudtam, hogy ezek a reakciók lesznek. Azt nem gondoltam, hogy a nem tudom, ott index fontosnak érzi ezt a cikket megírni, azért, mert bekerülni, hat, hat ö, dolgot a gépbe. Hadd legyek gépben, annyira szubjektív, de a ö, Nem. Most őszintén, nem, nem. Az bánt, természetesen, hogy embereknek ö, ö, ö, ez keresetlenséget okoz és Azt a A legjobban az bánt, és én ezt, én ezt ö, ö, ö, nagyon Sokszor beszéltünk erről a kollégákkal, az bánt, hogy tudom, hogy vannak bános részek, ahol a helyzet rosszabb vált rövid távon, mint amilyen korábban volt. Tehát engem elsősorban ez bánt, az egy nagyon jó Valaki telefonál, igény. hát ha ez ügyben egy pillanat, ha nem, akkor. Igen. Figyelek. Nem, el, elszállt, igen. Na szóval én igazából ez abban az értelemben bánt, de nem értük minket ezt felkészületlenül, hogy én pontosan tudom, hogy miközben az egészben minket az a szándék vezet hogy a parkolási kához ennek az első lépése bizonyos városrészeken belül, és ezeket jól lehetett látni előre, még rontott is a helyzetre elő. Az, azt, azt a részét, az, az hogy kell értetni, hogy táj, tájékoztatjuk, hogy a kiváltott gazdálkodói várakozási hozzájárulás által biztosított 50%-os parkolási kedvezmény átmenet le csak mobil esetén érvényesíthető, a hiba elhárítása jelz folyamatban van az okozott kellemetlenség, és szíves elnézést kérjük, a teljes szöveget nem olvastam fel. Most egy jó kérdeztem, a hátterét nem tudom, de remélem, hogy gyorsan megadják a kollégát. Ez ugye azt jelenti, hogy az uglói, cégek, az uglói cégeknek van egy ilyen kedvezménye, hogy fel annyira parkolnak, és akkor ezek szerint ez valamilyen technikokból még csak a mobil parkolással megy. Ugye azt, látni kell, hogy ekkora területet, mint amit most zúgló bevezet a parkolásban, még soha senki nem lépett meg. Tehát, hogy most egy nagyon. Tehát ugye más kerületekben több mint tíz éve elindult ez a folyamat, sőt, már még régebb óta, és volt egy evolúciója, és az emberek így megtanulták, megszokták. Ugye mi nagyon nagyot léptünk, én erre egyébként is furcsa. Azért vagyok büszke, mert egy, mert egy politikusnak azért nem csak azt kell nézni, hogy akkor hány felhazott levelet fog kapni, hanem azt, hogy ez a kerületnek mi a hosszú távú érdeke, és bárki bármit mond, a kerületnek a hosszú távú érdeke az, hogy egy jól működő, kiegyensúlyozott parkolási rendszer legyen, és ehhez most megteszünk egy lépést, és minimum még egy nagyon nagy lépést meg kell tennünk, mert nagyjából amiket említettem, a Hermin a mező és a Finlangófar a begonásával hogy kiállni egy olyan egyensúlyi állapot, hogy, hogy, hogy az ugrói parkolási rendszer az, az többé-kevésbé elbírja viselni azt a nyomást, amit az itt lakó emberek autó forgalma jelent, és nem húzza magára olyan mértékben más kerületek vagy más települések polgárainak az autó forgalmát, ami, ami ezt a nem Jó, az az Azt akartam kérdezni albérlő vagy nem Albérlő, hogy ilyenkor az mérvadó, vagy az annyi, olyan mértéket nem éri el, hogy az ember a lakcímbejelentést vizsgálja mondván, hogy ha az Albérlőnek egyébként ott van a bejelentett lakóhelye, akkor, akkor tehát bejelentett lakóhely van a parkolózónában, akkor, akkor neki is jár az ingyenes parkolás. Tehát hogy ezzel kapcsolatban azért nem jellemző, hogy vissza. Ilyenek a Én azt tudom neked mondani, hogy nincs Budapesten, tudomásom szerint nincs Budapesten olyan kerület, ahol állandó lakcím és a bejelent, az autó bejelentett, illető helyi illetősége, praktikusan azt, hogy a súlyadót az adott településen fizeti, sehol nincsen ingyenes parkolás olyan autónak, ami máshol adózik. Tehát ez. Például próbáltunk ezen gondolkodni, hogy hogyan lehetne valami valahogy a lakásokhoz kötni, de egyszerűen egy akkor fekete piacot indítani el. Tehát nem véletlenül. Azt tudjuk mondani, hogy azok, akik arrendőrként szeretnék az autót használni, hogy hogy be a lakásba, hogy az autót jelentse be a lakásban, ahol ténylegesen laknak. Tudom, hogy ez nem sokszor nem rajtuk múlik, de, de mi, ahogy más kerület sem, nem tudjuk egyszerűen kezelni azt a helyzetet, hogyha, hogyha, hogyha egy autó egyébként nem ahhoz a területhez, vagy a mi keretükhez kötődik, ahol, ahol működik. Valóban de volt olyan felvetés, hogy nem működik az SMS rendszer, mert ugye az elvileg minden kerületben van, mert ugye erre is született válasz, hogy de igen, működik. Én a legjobb tudomásom szerint működik, meg vagyunk állapodva az állami mobi ez ezzel a nemzeti mobil fizetési rendszerrel. Én nem, nem tudok arról, hogy ebben bármilyen problémával lenne. Hát ez egy ilyen városi legendaként elindult, hogy volt-e bármi köze a valósághoz, azt nem tudom. De, de ezzel kapcsolatosan nekem minden információ, amit rendelkezésem az arról hogy ez a rendszer. Köszönöm a rendelkezésre állást, elnézést a csúszásért. Ezek szerint mind a ketten rendelkezésre álltunk, csak valahogy a technika nem működött. Ne, nem tudom, nem csörgött ki a telefon. Az SMS-eket láttam utólag, nem tudod hírásokról, de az, az már csak utólag. Sajnálom, hogy, hogy így alakult, de, de... Jó. figyelj, még egy Bármikor rendelkezésre állok, egyébként, ha van mondandód, nem annak a kérdése, hogy éppen megbeszéltük-e vagy sem. Tehát ezt Jó. Azért mondom, hogy ezügyben ez nyugodtan felveted a telefont, hagyhatsz üzenetet bárki által. Érdedet, Még egy dolgot mondhatok? Persze. Uh, azt, hogy szeretettel várom mindenkit, szombaton lesz a Harmadik Jótékony Sárnyi Dugul ez az egyik legnagyobb önkormányzati rendezvényünk. Délután karáka, koncert, este KFC koncert, és közben főzünk, és, és uh, a Betes Alapítvány. Támogatásához jöjjünk a Dományokat úgy, hogy mi a helyszín? Mogyorúdi Sportája. Köszönöm szépen. Siá. Siá. sort az uglii önkormányzat támogatta. A mi a 18. körzetünk. Jó reggelt kívánok nektek. Érdekesen tud alakulni az élet, mert 8 órára voltam megállapodva a karácsony Gergely, de nem vette. Ilyen előszokott fordulnak, akkor küldtök, ha ho egy, ha ho kettő, ha ho három, ebbe először Lázárjáránossal jöttem bele, akivel nem volt nagyon könnyű kontaktust találni, már azt követően, hogy megbeszéltük az időpontot, de gulyás gergely sem volt Piskóta. de én ebben már gyakorlott vagyok, én már nem kapom annyira fel a vizet, mint az elején, bár kétségtelen azért érzékenyen élít. azért, mert hogyha van egy másik programpont, akkor ugye múlik az idő, és az ember látja, hogy ezt egyszer csak olyan kevés idő áll rendelkezésre, amikor már jóformán semmiről nem lehet beszélgetni. És amikor a harmadik hahút is elküldtem, akkor egyszer csak bejelentkezett nálam, György is Beledek, hogy nem 8 óra, 5 percre ellopottunk-e meg, úgyhogy azon kívül, hogy nem vette föl a, a karácsony, hirtelen tök kapúra jött, mert kiderült, hogy teljes feledékenységemmel, tehát ilyen Kollapsus van, ilyen am am amnézia. Még, még hazatalálok, de nem biztos, hogy ez sokáig tart. Lassan ilyen kis cetlit fog a nyakamban hordani, hogy fialabácsit hova vigyék haza, ha nem talál te haza. Telefonált, hogy akkor nem 8 órában maradtunk, úgyhogy akkor meg a karácsony azt mondta, hogy akkor a telefon lehetett rossz, úgyhogy pipak, az elmúlt egy óra, az, az egy ilyen roham tempóba telt, és mind a kettőjüknek sok mondandójuk volt. Ugye a, a győgyevésben benedek az úgyben tudott megnyilvánulni, hogy a Petőfi csarnok bontása kapcsán, találtak-e azbezt gyanús, illetve azbezt tartalmú anyagot, mert gyanú az, az ugye kevés, és akkor itt a Városliget védők tevékenységéről jogszerű vagy nem jogszerű viselkedéséről is lehetett beszélni. Amit egyébként át lehetett volna emelni a Karácsony Gergelyel folytatott beszélgetésbe, hiszen a zugló területén van akkor, és hogyha a Városligettel kapcsolatban egy speciális jogi szabályozás van, ott viszont most vezették be szeptember 1 a parkolást, és habár mi már hetekkel hamarabb, hosszan beszélgettünk erről, azért azt lehetett tapasztalni, hogy minden a nyakába szakadt. Akiknek tetszett, azok természetesen nem hozsanáztak, de akiknek nem tetszett, azok mindent megtaláltak. Úgyhogy amikor én azt mertem mondani, hogy még a baráti sajtó is rajta köszöntötte a nyelvét, akkor tőle szokatlan élességgel mondta, hogy de hát nincs olyan, hogy baráti sajtó mindegyik rajta köszöntötte a nyelvét, úgyhogy vannak olyan pillanatok, akkor megszűnnek az osztálykülönbségek, politikai osztálykülönbségek, és aztán így jutottunk el Önhöz. Úgyhogy 8 óra után, 8 perccel hirtelen azt gondolta, hogy nekem egy teljes szabad órám lesz. I I Van ilyen. Legalább zajlik a műsor. Abszolút zajlik a műsor, de és nagyon érdekes beszélgetések voltak. Egyik érdekesebb volt, mint a másik. Rengeteg olyan oldalággal, ami nem is lehetett végigfutni, mert nem volt rá idő, és önnel most ezeket nem fogom végigvenni. De ugye arról beszélgettünk, hogy ön speciál a parkolással kapcsolatos problémák nem nagyon fogják feszélyezni, mert hogy ugye a 18. kerületnek a szerkezete olyan, hogy ott talán sohasem volt és soha se lesz? Vagy van olyan apróka rész, ahol van kötelező parkolás? Egy nagyon pici rész van. A régi Madás mozi mellett van egy áruház, de aztán az önkormányzat üzemelteti sem az áruházat, sem pedig mellette abban a kurta kis a fizető parkolási zónát, hanem még nagyon-nagyon még régen a a, a, a, aki azt a volt mozit átvette, és üzemelteti ő üzemelteti ott a parkolót. Mert ugye de a terület, a parkolás, az kié? önkormányzati terület, de egy hosszú távú együttműködés keretében még a jóval az én polgármestessége előtt született ez a döntés, de igazából ez nem és az egyik dolog, ami azt, azt tudom mondani, hogy, hogy olyan bészesen olyan problémás volna. Hát az utca hosszabb, kis jóindulat tartán 150 pétre. De ez, ez a lakókat ott nem biztolgálja, tehát az ő parkolásukat... Nem, mert az nem... egyik oldalon a rendőrség épülete található, a másik oldalon található, a ugye az utcasarokig, a másik oldalon található az utcának nagyjából a, a háromnegyed részében egy olyan, egy olyan volt mózi épület, ami most ilyen szolgáltatóházként Vizemel, és a maradó, maradék pici is részen vannak a lakóingatlanok, de a lakóingatlan tulajdonosok szerintem még örülnek is neki, mert ennek következtében csak valamilyen módon szabályozva van az a parkolás, és így ők kibetújnak. Szinte kizárt az, hogy most területen legyen kötelező parkolás. Hát én erre most azt tudom mondani, hogy, hogy nem kizárt, mert a város életében vannak olyan fejlődési pontok, amik előbb-utóbb lehet, hogy szükségessé teszik azt, hogy valamilyen módon szabályozzuk a parkolást. Az, hogy most fizető parkolást jelente, vagy szabályozott parkolást, az külön kérdés. Nyilván nagyon érdekes kérdés, és hosszú ideje foglalkoztat bennünket a az SZTK közvetlen környezetének a, a parkolás rendezési kérdése. Nem az, hogy fizetős legyen, vagy nem fizetős. A, ha már itt tartunk, hogy egy... annak a gyógyszertárnak a parkolás, emlékszik arról, hogy volt szó, igen, igen, igen, az igen, megoldódott? Igen. Az most átmenetileg megoldódott rövid időre, de most kezdődik az év második felében, harmadik, negyedében a az egész területnek a felújítása és a végleges megoldást az, az fogja adni, amikor ott ö, ö, teljes egészében átalakul a parkolási rend, a párhuzamos parkolás helyett ö, 90 fokos parkolási szögek, illetve 60 fokos parkolási szögek, sokkal több parkolóhelyjel, illetve magában a gyógyszertáron belül, a, ke, a kerítésen belül is ö, parkolóhelyek fognak kialakulni. Tehát az fogja a végleges megoldást jelenteni. Visszatérve az esztékára, csak én ugye közben vágtam, ott olyan mérvű forgalom koncentrálódik, amiért nem kizárt, hogy érdemes lenne bevezetni a kötelező parkolást. Ennél egy kicsit bonyolultabb az ügy, ugye az a helyzet, hogy mellette vannak sorházak, a sorházak, mm -hmm. illetve társasházak. A társasházak alatt vannak teremgarázsok. Mm -hmm. Viszont a teremgarázsok a tulajdonosok vagy a társasház adásvételével vagy albetét adásvételével együtt nem biztos, hogy megvásárolják a teremgolás bérleteket, hanem a felszínen parkolnak, ami kézenfekvőnek tűnik, Hü -hü. akkor amikor nincsen rendelési idő mondjuk létvégén. De amikor rendelési idő van, akkor a felszínen való parkolás plusz az stk ba érkezőknek, a, akik ugye azért használnak, mert ott valamilyen rendelése érkeztek, mert ott a nagyon problémájuk is kezelni kell a, ezt a helyzetet, azok nagyon messze találnak csak helyet. Tehát erre kell valamilyen megoldást találni. Ö, nyilván itt a, nem csak a fizetőparkolás jöhet szóba, sokkal inkább szóba jöhet ezzel kapcsolatban a nem fizetőparkolás, hanem a hanem a szabályozott parkolás, hogy mindenki, aki oda megy, annak ki kell tenni egy fédurát, és azt mondhat, hogy, hogy, hogy jó, három óránál többet nem parkolhat uh -huh. uh, abban az időszakban ott, mert akkor kap egyébként uh, büntetést, a hosszabb ideig van ott, mint három óra, uh, ami mondjuk három óra alatt azért nagyságrendileg el lehet egy uh, kezelésen túl lehet jutni, vagy uh -huh. négy óra, tehát most egy, egy, egyfajta kérdés. Ennek következtében ki lehet zárni ezt, hogy az ott lakók, akik meg egyébként... Uh, a, a társas házi méggarázsában rendelkezésre, hogy ott tárolják az a azoknak. Azok De már én ezt szóba hoztam, mert ugye azt szokták mondani, hogy ha ez szóba kerülhet, hát hogy ez nem szóba került, ez szóba hoztam, azért mindjárt vannak, ugye ezek az önkormányzati percek azért nagyon érdekesek, ugyanezeket korábban hívták önkormányzati perceknek, nem tudom most miért mondtam ezt, lehet, hogy a múltból, mert ugye itt most nem arról van szó, hogy Ugi Atila egyébként egy Fidesz által támogatott polgármester, vagy sem, hanem vagy, polgár, vagy a karácsonyi milyen színezetű, mert hogy ugye arról beszélt a karácsony, a karácsony kintele volt a hollapon létrehozni egy olyan rovatot, mint amilyen rovat a bolgár gyönynek van a 168 órában, ez egy egészen, az egy kifejezetten polgá, politikai szövegember az van benne, hogy XY azt mondta, hogy ezzel szemre az az igazság, hogy. És itt általában éleszáfolatot kapnak zömében kdnp és fideszes politikusok, vagy szinte kizárólag. Ami a zuglói parkolást illeti, ott pedig ugye a, a, a pol a felvetéseit, vagy kérdéseit, vagy kérdésekbe csomagolt állításait cáfolja a polgármester, illetve az önkormányzat, ami nem egy nagy kunsz, mert ezeket egyébként én is fújom, de ezzel együtt úgy látszik, hogy ezek a felvetések vannak. És a felvetések mögötti tájékozatlanság egyik oka az, hogy van, ami fővárosi kompetencia, és van, ami önkormányzati kompetencia. Látható módon Karácsony-gergét eléggé foglalkoztatja az, ami ott van, de azt kell, hogy mondjam, és mellette mondom, a becsületére legyen szó, vagy ezt magyarul, magyarul szépen lehet mondani, hogy így se veti el a súlykot, és teljesen tárgyilagosan tud beszélni, és meg tudja mondani, hogy a kompetenciáknak adott esetben az elosztása hol értelmes, hol nem. Tehát az egészet nem akarja kidobni. De azt mondja, hogy az példa, a nehéz megválaszolni, hogy a szomszédos 7. keletben van egy jóval alacsonyabb zóna, és 4 vagy 500 méterrel arrébb, az állatkert környékén pedig van egy annál sokkal drágább. Az, hogy mi fővárosi kompetencia és minden is, az nem a közlekedési törvény szabályozza abban, vajon a főváros nagyon megsértődne, hogyha az önkormányzatok azt mondanák, beleértve, hogy ugye az időkorlát, hogy hatig vagy nyolcig beleért, vagy a hét, öt napján vagy hét napján, mert ugye ezeket minden az önkormányzat dönti el, csak ezt az honpolgár honnan tudja, ugye mindent az önkormányzatra fog, hogyha egyébként az bevezeti a parkolást, ez most önt így nem érint de attól azért, mint polgármester biztosé van róla véleménye, hogy ezek szent és dolgok, vagy ezek olyan dolgok, amelyeket az ember azért ragaszkodik, mert az előjogait szereti megtartani? Hát amióta én a, a városfejlesztése, városrendezésre foglalkozom, nagyjából 2002-2004 óta, azóta ezek a jogszabályok többször változtak már meg. Tehát az, hogy de először egyeteműen fővárosi kompetencia volt az egész, aztán utána a széles kapott kerületi kompetenciák is, még fővárosi közterületen is a, a parkolási társaság aztán utána ezt egy közös mederbe terelve főváros és kerület közös működtetésű cégek kialakult. Emlékszünk még arra, és itt most nem politikai értelemben, hanem hogy az időpontot tudjuk beazonosítani, hogy egy fővárosban hány fővárosi, társ, hány fővárosi parkolási társulás volt a... a, a igen, de itt igen, most arról van szó, hogy nem is fővárosi... Igen, de azt mondja, hogy, azt például, hogy hányig van parkolás, hogy milyen napokon, azt nem ő dönti el, hanem a főváros. Igen, igen, igen. Hát ez mégis egy fővárosról beszélünk, ami mondjuk a teremkerületekben azért kevésbé pontos, de mondjuk egy belvárosban, ahol az út egyik oldala az egyik kerület, az út másik oldala a másik kerület. Beszéljünk mondjuk a királyutcáról vagy beszéljünk a, a, a körútnak két oldaláról, vagy a, a Rákóczi út Kosuth Lajos utca tengelyében lehet helyekre. Ez a Dóz út is. Vagy, lehet, ha lehet akár a Dóz út is. Azért ott nehéz, nehéz volna kezelni az egyik kerületben, azt mondják, ha az utcából oldalán állok, meg akkor öttől már nem kell fizetni, a másik oldalon pedig még este kilenckor is kell. Tehát azért ebből a szempontból szerintem indokolt az, hogy fővárosi szabályozás mentén itt a belvárosi kerületekben, ez mégiscsak egy város, az nem elvárható egy. Budapestre érkező, mondjuk nem Budapestitől, hogy az útjó vagy baloldalát meg tudja különböztetni, hogy köz, közigazgatásilag melyik kerülethez tartozik, aminek következtében mondjuk beleszalad egy méretes büntetésbe, mert hogy úgy látja, hogy a túloldalon, azt mondja a feleségem, ott lát egy parkóórát, hogy hójtöt már öttől nem kell fizetni, bátran ott hagyja a kocsit, aztán mire vissza, egy minden keréken van egy grincs. Szóval én, én, azért, én azért élek azzal a véleményemmel, hogy az, hogy a, a ezek, ezek, ezek fővárosi kompetenciák, ennek a meghatározása és az észszerűsítése, mint a közlekedés szervezése egy nagyvárosban, azért az inkább legyen egy kézben, mint 23-ban. Okay. Vagy 24-ben, ha a fővárost is mellé tesszük, mert nyilván akkor az a következő entitás volna, hogyha Mellé tennénk a főváros. De a, a, a parkolásra és a parkolási díjakra visszatérve annyit, azért mondani, úgyhogy úgy, hogy egyébként mondom kerületként, nem vagyok érintett a kérdésben, azért az erre mindig úgy kell tekinteni, mint a forgalomszabályozás egyik elemére. Igen, Attól, hogy de, egy bizonyos területen mennyibe kerül egy parkolás, mennyibe kerül a parkolás. Mennyi ideig lehet maximum egyet váltani? Egyébként azt milyen módon lehet kifizetni, nem csak azt jelenti, hogy bevétele van a városnak ebből a tevékenységből, amiből mondjuk esetleg finanszírozzon más tevékenységeket, hanem sokkal inkább arra, hogy rá vagy leszoktassa a bizonyos helyeknek a megverítésére és az Ez ezügyben a saját kerületére e vonatkozóan milyen közlekedési helyzetet prognosztizál a hármas metró felújítása kapcsán, független, hogy az önkerületét az közvetlenül érinti-e illetőleg hát közvetlenül is érinti, de csak időben jóval később, előzőben már beszélgettem hosszabban, mint el ez Zsoltól. Hát igen, ugye először úgy, tört, úgy, úgy történt, hogy pont a déli szakasz kezdődik, és uh, déli szakaszsal kezdődik, és utána uh, folytatódik az északi szakaszsal, de most uh, a közbeszerzési törvény mindenféle uh, furcsa fintora következtében ez a dolog is megfordult, és az északi szakadta kezdődik valamikor novemberben. Én azt gondolom, hogy minden olyan ö, ö, felújítás, amelyik, amelyik ennyire fontos tengelyt érint, és teljesen kikapcsolja ö, a gépjármű ö, mentes ö, közlekedésnek a lehetőségét, az, az pokoli mennyiségű gépjármű forgalmat fog generálni. Ez a, ez, a, ez a metró innen dél vagy Dél-Kelet-Pestről a belvárosban óránként, most hirtelen nem emlékszem a számra, de, de brutális mennyiségű uh, utas képest elvinni egységnyi idő alatt. Azt számolták ki, hogyha akkor lehet uh, nagyságrendileg a 60%-át a szállított kapacitásnak elvinni, hogyha egy percenként kettő darab uh, csukló, csuklós busz megy egymás után a, a, a kialakított uh, kifejezetten bussávra dedikált vonalon a ülőjút nyomvonalán. Egy, egy lámpaváltásra kettőt tömött autóbusznak kell, csuklós autóbusznak kell átmennie, és akkor lehet a Igen. nagyjából a 60%-át elszállítani. Ez azt mutatja, hogy ez nem egy pici dolog, ez egy, ez, egy óriási, ez egy óriási logisztikai probléma és feladat ennek a megoldása. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor a, érezhető, hogy a Begyősz a mával való megegyezés ezőiben az, az az az létrejött. Igen igen igen igen megszületett a mával való megegyezés egy, öh, tavasz, tavasz végén tavasz végén a már öh, öh, lehetőséget biztosította arra hogy. Mi a helyzet a nif -vel? A a Mármint a Whitehall-os vasútvonal. Igen. vasútvonal igen. Igen. Igen, igen, Lassan félszavakból megértjük egymást. Hát, igen, van, vannak ilyen hívószavaink. Most vele, velük kapcsolatban éppen államtitkár voltam egy egyeztetésen a hétnek az elején. egy kedden a Homoly úrnál voltam egy egyeztetésen, illetve a mif most már több körös egyeztetéseket folytatunk ebben a, ebben, a, ebben a kérdéskörben. Ez azért egy kicsit bonyolultabb kérdés, mert nem sokára kormányülés elé fog menni, nem nemcsak maga ennek a vasútvonalnak a, vasút a, a kijelölése, illetve az engedélyezési tervek bizonyos pontjai nem még. Az is, hogy ezzel egy időben úgy tűnik, hogy szükségszerű lesz a repülőtéri gyorsforgalomnak is sokkal inkább felgyorsítani az átalakítását, és én nem tudom, mert még kormánydöntést nem született, de előterjesztés is készül arról, hogy... Ez az együttműködés ez úgy alakuljon ki a későbbiekben, hogy, hogy a fővárosnak a teherviselő képessége az sokkal elnyújtottabban lenne képes arra, hogy azokat a megoldásokat hozza, ami feltétlenül szükséges. Na most, hogyha itt valóban elindul 20-20-21 környékén a, a út építése, amelyik új csomópontokat fog generálni, át kell a, a vasúti pályát, a gyorsforgalmi út pályája alatt, és még van néhány olyan problematika, amit kezelni kell. Ez mindenféleképpen azt fogja jelenteni nagyon rövid időn belül, hogy nem lesz elegendő csak azzal foglalkozni, hogy egy elkerülő pályát építünk, hanem hozzákapcsolódóan óhatatlanul a gyorsforgalmi is kérdés, kérdés lesz nagyon rövid időn belül. Amire én azt tudom, amire én azt tudom mondani, hogy végre megszületik egy integrált gondolkodás, mert nem lehet csak gyorsos útban gondolkodni, vagy csak repülőtéri gyorsforgalmi felújításban, aminek ugye most november el fog készülni nagyjából, már a felújítási terve, a hozzá kapcsolódó összegeket is ütemezze, hozzárendelve, hogy első ütem, második ütem, harmadik ütem, stb. stb. stb. De azért itt látható az, hogy cso csomó kérdés, csomó, csomó kérdés, csomó, hogy mondjam, olyan, olyan, olyan problématika kerül az asztalra, amit eddig nem is nagyon gondoltak végig, amikor ezt, ezzel az egészen elkezdtek foglalkozni, mert foglalkoztak azzal, hogy mondjuk a, a, a repülőtér ilyen íjjel, a, a, a radarsugárnak a, a hatókörébe, hogy megy majd a villamos pálya meg, hogy a leszállító fények azok ö, hogyan fogják majd kikerülni a leszállító fényeket ezek a vasúti pályák, és minden más egyéb. Milyen messze van a terminál, a vasúti terminál és a, a, a Ferenc terminál között hány méter kell majd milyen közel viszik, milyen távol viszik. Tehát ezeken mind-mind hosszasan foglalkoztak, de azokkal a dolgokkal, ami idézőjelbe véve a kicsit kisebb lépték, de nekünk 18. kerületieknek sokkal fontosabb az, hogy hol kötik át a vasútat a kerületen, lesz a kerületben egyáltalán olyan megálló ezzel kapcsolatosan az új vasúti pálya mentén, ha nem is minden szerelvény, de legalább egy meg tud állni, és a kerület bizonyos részéről ezáltal sokkal könnyebben lehet a városközpontot elérni, illetve a városközpontból abba a kerület részbe kiérni. Ezek nagyon-nagyon ezek nem kerültek. Ha már itt tartunk, illetve, hogy... a illetve, illetve, illetve, bocsánat, még egy pontozó, a csomópont kérdése. Tehát az, hogy kapunk-e a Fedezék, Fedezék utca, rádai utca, Reptéri-Gyorsforgalmi út mentén egy olyan európainak mondott nagy áteresztő képességű csomópontot, ami hosszú távon képes kezelni a környéknek a, a problematikáját. Vagy pedig csak egy ilyen toldozott-fordozott, egy kicsit átalakított csomagponttal, megyünk, megyünk neki most a, a következő évtizedeknek. Ezek, ezek nagyon nagy kérdések, és ezek fognak a, a következő hetekben, hónapokban véglegesen eldőlni. Vasúttal kapcsolatban csak még annyit akartam kótnyeleskedni, hogy korlátozások lesznek a Budapest-Szegléd elővárosi vonalon is. Már most is vannak korlátozások, jelen pillanatban is vannak korlátozások, biztosító berendezés, javítás vagy csere nem tudom pontosan nem amiatt. amiatt. de nem, nem, nem, nem tudom nem de tudom, igen, biztonsági berendezések, helyreállítási miatt a helyreállítás. miatt ezt, ezt, ezt, ezt, ezt írja a szöveg van egy esemény a hétvégén amiről beszámolhatnánk a jövő héten de ez nem lenne túlságosan elegáns ugye itt konkrétan a bókai napok, jól mondom így van, így van, így van, így van. Így van. Így péntek, a Bókai túl... kert... péntek, péntek szombat. szombat. Vosárnap ö... nincsen. Tudtommal az időjárás a fogadja, most már csak az a kérdés, hogy mi a program. Zsákban Igazá... futás, lepényevés. <gül> Igazából most már sokadik alkalommal nem csak a Bókai Kert, hanem egy dupla helyszín lesz. Mégközben a dupla, dupla helyszín az úgy fog kinézni, hogy a helyszín egyik eleme lesz maga a Bókai Kert, ahol csíkzenekar, lgtm zenekar, TNT koncert, és még számtalan izgalmas a dolog kicsiknek, nagyoknak és a tettő közötti korosztálynak, illetve lehet nevezni, hogy kimilyen kiváló csülköt képes főzni arra, arra is, és aztán nyilván lázási feldíjozzák a, a zsűri tagjai, hogy a csülök minősége az milyen volt, de emellett most már sokadik alkalommal most pontosabban a harmadik alkalommal kötjük össze. Ugye a 18. kelet területén található Aero Park, ugye a, a Matuzsálem régi repülőgépeknek a szabadtéri kiállító helyével ezt a programot a kerületi helytörténeti, tomorő helytörténeti gyűjteménynek a közreműködésével, és autóbuszok fogják összekötni az egymástól nagyjából a 6 km távolságban lévő két pontot, és az egyik helyről lehet menni a másikra, és a másikról az egyikre, ami azt jelenti, hogy meg lehet tekinteni majd a repülőgépeket be lehet szállni, ezekbe a repülőből meg lehet nézni ezeket a repülőket kívül belülről szak, szakavatott vezetésre, és a 18. kerületieknek ezen a hétvégén ez a ez a kaland, ez ingyenes lesz, hogyha ellátogatnak oda, illetve még egy nagyon érdekes helyi dolog fog most majd kialakulni. Az esemény megtörténni majd ez egy csúnya germanizmus volt, szombaton délután lesz átadva a Malév ertósznak az az autóbusza eredeti festéssel helyreállítva, amit a 18. kerületi önkormányzat még bőven malévos időben kapott ajándékba a repülőtértől, illetve a Marévtól, azért, hogy a, a kerületi gyerekeket szállítsák vele. Ez nálunk szolgált is egészen hosszú ideig, aztán utána az egyik gimnázium kapta meg az önkormányzattól üzemeltetésbe, majd ez a gimnázium átadta a saját alapítványának üzemeltetésre, és... Ettől az alapítványtól vásárolta vissza. Hát idézi el be ezt a visszavásárlást, mert nyilván, a, hogy mondjuk inkább már csak kilóra volt értéke ennek a gépjárműnek, egy néhány hónappal ezelőtt az Éropark alapítvány, és visszavásárolta, helyreállította, összerakta, és ennek következtében most már ez egy egészen kiváló, működő autóbusz lett, és ennek a felújított autóbusznak lett most Köszönöm majd Köszönöm szépen. Hát ma 12 és fél egy között, ugye jól emlékszem. Így van. Kiváló. A jövő héten lesz közgyűlés, annak 32 napi rendi pontja van, azt nem fogom végigvenni. Két dolgot akarok kérdezni ezzel kapcsolatban, amikor rendkívüli eljárás van feltüntetve, annak mi az oka, és van legalább három olyan pont, az Egyesített Bölcsödék Intézményi Vezetői Pályázati Elberása, ugye ez ugye személyügy, helyi kitüntetések, adományozás, a fellebezéssel megtámadott elsőfogú szociális segélyhatározatok, és ami aztán zártörések. van még, ami zárt is, igen, van, és van a, még egy terület hasznosítás is. A zártölés viszonylag egyszerűen. A az azért, az ártölés az, az, az alaptörvényből, illetve a az önkormányzati törvényből fakadóan kötelező... De itt van például a, a 32-es pont, a 18. kerületi, nem tudom milyen helyre az, számos számú de van írva, hasznosításra vonatkozó döntéshozattal zárt dokumentum megtekintéséhez kér, kérem lépjen be, nem lépjen le, lépjen be. Ez mi? Ez azt jelenti, hogy bizonyos dolgok csak zártörésen tekinten, például a kikiáltási ár, vagy a, vagy a minimál ár tehát azok nem tartoznak a... És a rendkívüli a a rendkívüli eljárás az pedig egy belső rendünk, Abban az esetben, ha az összes érintett bizottság tárgyalta, és az érintett bizottságok jóvá hagyták, tehát elfogadásra javasolták az előterjesztést, akkor lehet rendkívüli eljárásban tárgyalni. A rendkívüli eljárás az azt jelenti, hogy a képviselőtestület ülésén a vitaszakaszok rövidebbek. Tehát a hozzászólások szám és a vitaszakasz rövidebb azt jelenti a rendkívüli eljárás. Abban az esetben a bármelyik bizottságnál nem kapta meg az egyik előterjesztés a többséget, akkor nem lehet eljárásban tárgyalni, akkor normális eljárásban, tehát akkor hosszabb a, a, a vita, illetve a kérdésszakasz. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Önök Ugiatillát hallották, a 18. keret polgármesterét. Itt kicsit meglódult velem az élet. Felhívták a figyelmet, hogy valakinek megígértem, hogy felhívom. Két dologból nem hívtam föl. Egyrészt az egész beszélgetés fél órával későbbre került. Másrészt pedig rájöttem arra, hogy ha valakit én mobilszámon hívok, akkor még egy mobilszámot nem lehet innen hívni, tehát a rendszer ezt nem bírja. És az már akkor kicsit hektikus körülmények között zajlott, ugye a 8 és 9 közötti szakasz, hogy én valakit arra emlékeztessek, hogy most ő telefonálja, mert én nem tudom felhívni technikai miatt. Köszönöm annak, aki felhívta erre a figyelmemet. Nem felejtettem el a jövő héten. Próbálom majd pótolni megfelelő módon. Ami elmaradt, 9 óra 30-ig maradok, az még nagyjából 4 perc. Utána nem tudok maradni, mert mindenhonnan elkésem. Elnézést itt a mai felforgásért, és azt kérdezem önöktől, csak közben még SMS-ezem is. Az orrommal már karikákat nem forgatok Hogy bárki bármivel kapcsolatban Ami fontos és ami holnap már késő lenne 061 egy. És 06 Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás A Borsnak köszönöm Az értem és a műsoromért értett Gesztusát Egy interjú jelent meg velem benne Örök Bors megjelentést hallottak Ez nem a reklámhelye Elérhetőségem ezen kívül a fiala kukacgmail.com, ha valaki minden el akar érni. Ennek megvannak a maga előnyei, hátrányai. Még három perc. Arra zenét már nem rakok be, és nem kezdek el visszaszámolni se. Fütyülnék, de fütyülni meg nem tudok, énekelni meg. Tehát ez most meg olyan nagyon hülye festene. És hogyha én most elkezdek rámolni ezt a három percet sem muszáj igénybe venniük és akkor én annál is hamarabb indulok és még kisebb esélye lesz annak, hogy elkésem ha telefonálnak, reagálok ha nem, akkor legközelebb holnap 7 óra után találkozunk holnap, akkor nagyjából úgy van hogy 7 óra 30-tól Navracsis Tibor aztán még Bácska János van, és nincs is több kötelezvelem um, majd meg fogom kérdezni Csánszi Zsoltot nem, hát a Chessy még 9 és 10 óra között. Akkor elengednek? 061 és 0999 Csak sohajtozom. abban is jelzem, hogy itt vagyok. Hogy a sohajtozás az most a szövegzen arányban a szövegnek fogható-e fel, ez egy érdekes kérdés, ezt az nem zenemháhának fogok kinevetni. Ma nem voltak túl aktívak, de megoldódott a helyzet. Annyi interjú lett itt hirtelen, mint igen a csillag. Még valamit fel kell írnom, addig még maradok. Be kell írnom majd a GPS-be, hogy hova megyek, mert nem ismerem ki magam mindenhol a városban. Na jó, többet itt nem szössz, mert hangilag, elköszönök. dörö.fi, gmail.com Minden nap elmondhatom, de ugyanúgy, ahogy én itt vagyok, minden reggel itt van önökkel, Pogány Ádám. akkor is, ha mondom, akkor is, ha nem, de mégiscsak úgy diktálja a sok minden, hogy elmondjam, hogy itt volt és itt van. Viszont hallásra!